Vi vil gennem 10 episoder give vores bud på den seksuelle undervisning, du burde have fået, men som du nok ikke fik, men som du og hele verden fortjener. Køn, sex og hele muligt Hvad vil det sige at være transkønnet? Og hvordan ved man, om man er det? Hvad betyder transseksuel? Hvad betyder det at skifte køn? Og er det overhovedet noget, man gør? Hvad er en transition? Og skal man gå hele vejen i sin transition for at være en rigtig trans? Er det at være transkønnet noget, der foregår i kroppen eller i hovedet? Hvad findes der af fordomme om transkønnet, og hvordan bliver man modtaget som transkønnet af omverdenen? Og er der forskel på, om man bliver modtaget som transfyr og som transkvinde? Jeg har personligt 10.000 spørgsmål til det her meget spændende og vigtige emne, og det er derfor, at jeg er så glad for at have tre rigtig gode gæster i studiet, som vil tage mig og jer lyttere i hånden og føre jer ind i den transkønnede verden. Både med personlige historier og med køndig viden om begreber, miljøer, fub og fakta. Så et meget, meget stort velkommen til jer tre, Nora, Simon og Nadja. Jeg er meget, meget glad for, at I er her. Og også velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Sonja Rita. Det er mig, der styrer gang her de næste par timer på 24-7. Det her er med noget på spil. Sidste afsnit af køn seks og hele Tjavsen i dag om transkønnethed. Velkommen til og hej til Simon. Hej, Sonja. Og hej til Nadja. Mm, hej, Sonja. Og hej til Nora. <laughs> hej, Sonja. <laughs> <laughs> vil I ikke lige præsentere jer selv for lytterne, hvem jeg er, hvorfor jeg er her? Vil du starte, Simon? Jo, jeg hedder Simon, og jeg bruger han-hammen-pronomener, og så er jeg 16 år. Og så er jeg en transmand, og så laver jeg kunst i... i fritiden, ja, og tegner. Hvordan, hvis man gerne vil se din kunst, hvor kommer man til at Tag tager forbi Oda i Odense, mm -hmm. og øh, ellers så kan du finde mig på min Instagram. Og hvad hedder den? Øh, digital under et eller andet streg, øh, Falko Art. Digital ja. under Falko Art. Og vi skriver det også i besøget Gå ind og tjek Simons tegninger, og jeg har gjort det, og det er flotte. Æ, ja, mit navn det er Nat Jacobsen. Jeg er 37 år, og jeg bruger hun, hende som pronom. Jeg er selvstændig vognmand. Udover det det er jeg sekretær i den forenede Tid transpersoner i Danmark. Jeg er næstformand i Dansk Forening for Transmænd og Transkvinder. Og jeg er træner i pæn volleyball øh, og spiller. Nice. Og så er jeg også medlem af Socialdemokratiets regnbue-netværk. <laughs> yes. Sikke en pose. Godt og blandet. Ja. Og din kønsidentitet, er jeg får en god ordentlig? Og jeg er transkvinde. Yes. Ja, jamen, hej. Jeg hedder Noah. Min pronomen er han-ham. Jeg er 24 år gammel, og jeg studerer dansk kandidat på SU, Og så er jeg stifter af, og en af forpersonerne i Odense Pride på tredje år. Og øh, udover det, så er jeg selvstændig transaktivist og formidler, hvor jeg andet tager ud og holder oplæg for forpersoner om møde med transpersoner i behandlingsforløb. Så sejt. Hvis man allerede nu tænker, uh, om der er Nora, vil jeg gerne lige have fat på, fordi jeg vil gerne ud og have et foredrag. Hvad, hvad går man så hen? Øh, man kan skrive på min mail eller man kan finde mig på Instagram, hvor jeg er meget glad for, at du sagde, at I skriver det også, fordi nu står jeg lige pludselig tænke, tænke, hvad er det nu, jeg hedder på Instagram? Jeg tror, det er Nora L. Knudsen, men ellers så kan man se det i beskrivelsen. Ja, vi skriver det i episode på podcast -ationen. Velkommen til jer tre. Jeg er virkelig glad for, at I er her, og at øh, vi skal slutte den her sæson af med et et afsnit. Det er i hvert fald et meget, meget stærkt hold, jeg har i øh, studiet i dag. Og udover at jeg har tre skønne, transkønnede personer i studiet, så har vi lavet en i samarbejde med nogle følgere på Instagram, der har hjulpet til en, en, en playliste, der består kun af transkønnede musikere. Og det er, det, den er fed. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Lad os lige starte sådan helt fra scratch med noget begrebsafklaring. Hvad vil det sige at være transkønnet? Hvem kan forklare det? ja, um, yeah, men jeg kan godt tage den. Mm. Jeg kan også godt. Start du oh, bare. Uh, ja. <laughs> det er også, det er også sjovt at få forskellige... Uh, uh se, hvad er jeg vil sige, og hvad jeg vil sige? <laughs> um, jeg plejer at beskrive transkønnet som en... Uh, altså, en transkønnet person er en person, der ikke identificerer sig med det køn, de har fået til ved fødslen. Og så plejer jeg at gå meget op i at sige, at transkønnet er et addiktiv, um, et tillægsord. Så at være en transkønnet mand, det er ikke en transmand. Um, som, fordi at transkønnet er bare et tillæg til mit køn som mand, ligesom at jeg er en hvid man og mange vil nok kalde mig en lav mand også. <laughs> når det er godt, du siger det, så har jeg allerede lært noget nyt. Så det er ikke sådan ligesom hele ens personlighed, at man er transmand, man er mand, og by the way, så er man transmand. Ja. Men det er ikke det, der ligesom udgør ens køn som, som udgangspunkt, som det første, eller ikke nødvendigvis i hvert fald. Præcis. Ja. Men, altså, når man snakker om binær identitet så vil jeg i hvert fald normalt sige, jamen jeg er mand først og fremmest, og så mm. er jeg så en transmand. det ja. var fint. Ja. Og øh, hvis man har hørt et af de første afsnit i den her sæson, der handler om kønsidentitet, så snakkede vi også meget om trans, øh, ikke binær transhed, og om nonbinærhed. Hedder det det? Det er at, har det er, at, er at være er ja. ja. ja. <laughs> øhm, Og i dag, der kommer vi til at snakke mere om binær transkønnethed. Kan vi lige få sådan, lige en god den skyld få skilt de to ting ad? Ja, jeg kan godt se mm? øh, Jeg var også lige regne. Når han sagde, identificer sig som, og jeg, jeg har det sådan lidt med det ord. Med mm. Sådan lidt... Ah, fordi det er jo ikke en identitet at være transkønnet. Mm, øh, det, det er der mange, der ligesom tror det er, men det er det jo ikke. Jeg kan jo ikke stoppe i morgen og vælge ikke at være transkønnet. <laughs> det er der mange, der tror, tror mig, jeg har prøvet. Det fungerede ikke. <laughs> øh, det, det prøvede jeg i 30 år. Det fungerede ikke. <laughs> øh, så altså jeg, jeg, jeg vil måske, skal sige, at altså, det handler om, at man har en kønsidentitet, og det har jeg da også. Det er svært med det ord, fordi kønsidentitet det er også sådan en identitet, men det er det heller ikke, for jeg er jo bare kvinde. Mm. Det er jo ikke en identitet, jeg har Det er bare noget, jeg er mm. Jeg kan ikke ændre det Så jeg, jeg plejer gerne at beskrive det mere som uh, hjernens køn I stedet for mm. men, men nu bruger man så kønsidentitet i lovgivning og andre ting Så det er ligesom det ord, vi er nødt til at bruge <laughs> uh, Men forsken på en binær og en non Det er, en binær transperson identificerer sig som, som vi så bruger igen Eller er, hvis det mm. er En mand eller en kvinde uh, Hvorimod non-binære er Ikke et af de to køn De kan være begge dele på en gang De kan være noget inden midt imellem eller de kan være ingen af køn. Fedt. Mm -hmm. so. Tak for det. So. Yeah. Der er noget, der hedder transition. Hvad betyder det? Vil du uh, give dit bud, Simon? Mm. Din, din måde at forklare det på. Ja. Yeah. Jeg ser en transition mere som sådan. Øhm, hvad kan man sige. Noget til noget. Sådan, du ved, der sker et eller andet i forandring. Uh, og det behøver ikke at handle om transkønnet. Det kan være alt muligt. I må selvfølgelig input, hvis I er uenige. Ja. Øhm, men ja, og for en transperson kan det så være at, at ændre sig i forhold til det, de føler er rigtigt for sig selv. Mm. Øhm, for eksempel at starte på hormoner, eller at få operationer, eller ændre sit navn, eller ikke gøre noget. <laughs> det kan være lige præcis, hvad de det er. Ja. Og hvad findes der ligesom af forskellige steps i transition? Der er noget, der hedder social transition og jødiske transition og sådan lidt. Hvad, hvad findes der sådan forskellige måder at, at, at transisere på? Er det det rigtige ord? Transicere? Transitionere. Transitionere. <laughs> tak for rettelsen. Ja. Hvem vil uddybe det? Ja, det kan jeg godt. Det første skridt, som de fleste transpersoner tager, det er det, der hedder social transition. Øh, selvfølgelig sker der også en transition over hjernen, fordi man ligesom skal anerkende, at man er transkønnet, Men den, hvis vi nu siger, at den proces, som andre folk lægger mærke til. Den synlige transition. Mm. Det er det, at man for eksempel skifter kønsudtryk. Det er sige, man kan vælge at tage noget andet tøj på. Ikke at af det afgørende for, at man er transkønnet, men det kan man vælge at gøre. Øh, man kan skifte navn og pronomner. Øh, og så går man videre til det, der sådan... Nu sidder det så juridisk transition i doggivningen, hedder det juridisk kønsskifte. Mm. Hvor man i lovmæssig forstand skifter køn. Det vil sige, at ens pas, ens kørekort, ens CPR-nummer øh, bliver skiftet til at være det modsatte køn. Øhm, og så til sidst så kommer så den hormonelle transition og den kirurgiske transition. Ja, medicinske transition. Ja, Medicinsk mm. ja, ja, transition, hvor man så øh, går ind og får hormoner for at ændre kroppen i den retning, som passer bedre til det køn, man nu er. Og kirurgisk, hvor man så går ind og får operationer for at ændre det. Mm. Ja. Og det kunne være meget sjovt, tænker jeg, at lave sådan en lille runde, sådan hvor I, hvis I har lyst, fortæller, hvad, hvor, hvor mange af de her steps har I ligesom winget af? <laughs> hvor langt er I? Og hvordan hvis jeg har lyst til at fortælle, hvordan, hvordan har processen været? Øhm, jeg tror lige i starten, at jeg, jeg synes, det er rigtig spændende faktisk allerede, fordi nu, nu rettet er det, eller ikke med kom med en anden synspunkt, så jeg mm. sagde, og nu kan jeg gøre det sammen med noget, du sagde, fordi ja. øhm, for det første i forhold til det der med at det der med at sige hvor folk starter og sådan nogle ting. Mm. Jeg synes det er meget. Jeg, jeg helt ret i, at det her med at det første folk ligger mærket det er ligesom social transition. Ja, Men i forhold til det der med at sige at det næste skridt er så, eller kan være juridisk kønsskift og så det næste skridt det kan så være hormonelt og så kirurgisk. Det, det er jo ikke um, nødvendigvis at det er den. Øh, der, er, der er rækkefølge. Ja det, der er en masse forskellige muligheder og så er det forskelligt hvilken rækkefølge man gør det i og hvad for nogle man Øh, griber og ringer af, mm. <laughs> som det er sagt. <laughs> øhm, der er jo nogen, der vælger, jeg kender en transmand faktisk, altså en binær transmand, som valgte først at få, øh, i forhold til medicinsk tradition, få fjernet brysterne i topoperation, som man kalder det, og så først bagefter starte på hormoner, fordi det var lige det, der plagede ham mest, det var hans bryster, mm. og så øh, var det så bagefter, at han så kom igennem med mm. øh, hormonbehandling. Yeah. Så det var mm. meget spændende. Ja, ja. Det var bare lige en lille ja. Ja. Øhm. Så man gør det på sin egen måde. Mm. ja. <clears throat> Og hvad med dig nu? Hvor, hvor, hvor mange bokser har du tjekket? <laughs> <laughs> um, jamen, ja, hvor mange bokser er jeg tjekket? Altså, det første der, det er jo ligesom det, som siger deroppe i hovedet, det som jeg plejer at kalde emotionel transition, fordi jeg går meget op i det der med at, at finde ud af, man er transkønnet og føde sin køn, ja, det køn man nu er, ja. <laughs> um, at det øh, sjældent bare er åh, oh, nu er jeg transkunde, wow, okay, så går jeg ud i verden. Det er ofte en længere transition, hvor man skal sætte sig ned og reflektere og ud, hvad hedder det, uddybe sit køn og lidt som også researche ofte og spare med andre og sådan nogle ting. Mm -hmm. Så jeg vil sige, det der aldrig for det var den emotionelle transition for mig, som jeg skulle <laughs> wing af, hvor jeg lige pludselig havde den der aha-oplevelse og skulle til at bruge noget tid på at tænke på det. Og så noget social transition helt klart med at komme ud, og skifte navn og pronomer, og så småt komme ud til venner og familie og få en ny Facebook og sådan nogle ting. Jeg <laughs> <laughs> um, har også sk altså skiftet navn juridisk og har også fået juridisk kønskifte, som jeg jo kalder det, juridisk transition. Og så har jeg også det, som jeg også kalder det, i forhold til social transition, der nævnte du det med at tøj og sådan nogle ting. Jeg plejer faktisk også at putte det i en kategori for sig selv, som jeg kalder ekspressiv transition, fordi jo, der er meget socialt det der med, men mm. der er jo nogle kønsnormer, som man gør. Ja. Altså, når man tager ja, det, det. det her tøj, når jeg tager traditionelt maskulin tøj på, så går jeg også ud i verden og bliver læst som mand. Men der er også nogen, der gør det i forhold til at finde ud af, jamen, hvordan, hvordan passer mit kønsudtryk? Hvordan ekspresserer jeg altså, mit køn, i mit kønsudtryk? Og det er jo behøver ikke nødvendigvis at og stikke ens med ens, øh, de sociale normer, som ligesom har de traditionelle maskulin og feminin. Så derfor vil jeg sige den ekspressive kønsidentitet eller ikke kønsidentitet øh, transition, <laughs> var også noget, som jeg så skulle igennem, øh, hvor jeg skulle shoppe shop på mange penge, på skifte rum Og så var der så den medicinske, så jeg fuldte faktisk rigtig meget de steps, som jeg lige talte imod. <laughs> <laughs> og så var der så den medicinske transition, hvor jeg er nu tre år, over tre år på hormoner øh, til som det hedder, ved det, øh, når det er transmaskulin hormonbehandling. Og så har jeg fået den der topoperation, jeg snakkede om før, hvor man har fået fjernet brysterne. Mm. Mm. Yes. Og hvad med dig, Simon? Uh, er det check-a-tid? <laughs> <laughs> <laughs> Ønskelisten er ved at være. Øhm, den er ikke helt øh, opfyldt endnu. Du. Oh. Øhm, så, øh, det der med det emo emotionelle, ja. Mm. Jeg tror, jeg er noget til et... Og oh, det er svært, skulle, det. Um, fordi at, jeg kan godt sige, at, uh, at, at jeg har sagt, hey, jeg er transmand. Eller, ja, jeg, yeah, jeg er mand, og det er også helt cool. Men sådan inde i hovedet, så sker der sådan en masse ting, som så siger, men, du var da kvinde før. Nå, okay, okay. <laughs> um, så det sidder stadig sådan lidt fast i hovedet, at du kan ikke bare sådan gå fra et til to, du, du, skulle have været, du skulle have været med en før også. Um, så det er bare lige at sætte sig fast i den der tanke om, hey, det er helt, det er helt cool. Mm. Alt, altså, mm -hmm. Og der er så mange andre mm. altså, transpersoner, som altså, også kan se, eller altså, kigger væk fra alt det der, og det vil jeg også rigtig gerne. Så bare sætter lidt øh, sin fortid øh, væk. Mm. Ja. Ja, for du har vel også levet 15-16 år som pige, og ja. er blevet opdraget som pige, og, og ligesom bare fået fortalt, at jamen, det er det, du er, fordi det er det, man har set. Og så finder du ud af, at sådan, Hov, det, det er slet ikke rigtigt. Og det kan jeg godt forestille mig, at det tager noget tid at vende sig til den der, fordi man virkelig bare har fået det, øh, fået, fået det lært af, af omverdenen, som har behandlet en som pige og kaldt en pige. Men hvordan, sådan, kan, hvordan, hvordan startede det? Ligesom? Kan du huske, hvordan det... sådan hvad der, hvad der startede det i dig, og hvordan du kom frem til det sted, hvor du er nu, hvor du siger sådan, hej, jeg er trans yes. <laughs> øhm, øh, jeg, hvis vi nu skal af en tidsperiode frem, så var det sådan cirka for tre år siden. Øhm, men det har været sådan en... Det har været sådan over oh, en lang strækning, så man kan næsten ikke sige, at det bare startede på et tidspunkt. Øhm, Øhm, og jeg ved heller ikke, hvor det kom fra, fordi at det har ikke været sådan en ting, der har været særlig snakket om før. Og det har også været helt poppet op øhm, lige nu for mig. For, øh, og mange af de ting, som I siger, er, lyder altså helt vildt klog. Altså, I lyder syg klog. <laughs> der er mig nogle af jeres ting <laughs> øhm, Så det, det ved jeg ikke. Så det føles stadig lidt, som om man er. Øh, man er stadig lidt bagud i, i, i sin egen transition, men man føler, at man, man kommer derhen. Fedt. er jo godt. Og jeg lader også mærke at du kalder det sådan en ønskeliste. Det synes jeg er en meget, en meget sød ting. Ja. <laughs> er sådan en lang ønskeliste. Og i stedet og nikker Nadia og, ja. og Nora, er der nogle ting, som sådan er genkendelige Nå, ja. i det, Simon beskriver? Det der med, man kan bare sige, at du har været på den der rejse med at finde sig selv. Det er faktisk den rejse, du hedder. Den, den rejse skulle vi alle sammen igennem. Ja, mm. vi har alle, alle, været der. Altså, alle, alle været der. Og nu sagde du det der med, at du føler bagud i din transition. Og det er jo. Altså, du er jo lige, hvor du skal være lige nu. Altså, vi har alle sammen været der, hvor du er nu. Og så kan jeg godt være, at vi kommer og siger en masse kloge ting, men. Det <laughs> er det, det, lige på et at vi var så dyrke, det her med, at jeg skulle læse op på og Nå! No. <laughs> okay. Ja. Så det, det er også fordi, altså, jeg, jeg har jo stået præcis, hvor du har, hvor jeg har skrevet til den ene transperson, jeg kender, og sagde, hvad sker der? Og den, Transperson vidste jo alt muligt, som jeg ikke vidste, <laughs> øhm, hvor jeg jo ikke engang vidste kendt ord til ordet transition, dengang jeg mm. var transkønnet, Så det er jo det er lige, det er en stor verden, man skal lige blive inde i og forstå, som man er en del af. Så... Mm. Og den verden og det med at, øh, at bruge hinanden som, øh, som, hvad kan man sige, som guider, det kommer vi mere ind på senere i programmet. Men først skal vi have et stykke musik, og vi skal høre kunstneren Arka med nummeret Prada. Her fik du nummeret Prater med kunstneren Arka. Du lytter til 24-7 med noget på spil. Mit navn er Sonja Rita, og øh, jeg har tre dejlige gæster i studiet. Vi snakker om transkønnethed. Vi, øh, vi åbnede lidt op på at snakke noget om, øh, om sprog og ord og sådan noget. Og den synes jeg lige, vi skal fortsætte, inden vi får, øh, får Nadias øh, checklist det her. <laughs> Så øh, først vil jeg lige spørge ind til begrebet øh, kønsskifte. Det er noget, man hører tit, og der er mange, der kalder det kønsskifteoperation, og lige nu bliver der himlet med øjnene herinde. Hvorfor skal der himles, når vi snakker kønsskifteoperation og at skifte køn? Nadia? Ja, jeg kan godt tage det, fordi når du siger kønsskifte, så laver du ligesom den der med, at du siger, at så er du gået fra et køn til et andet. Men det er jeg jo ikke. Og så, lige så snart man siger kønsskifte, så siger, begynder man så også at sige, hvornår har du så skiftet ja. øh, og hvad er kriteriet? Så skal man så være begyndt på hormoner, eller skal man være opereret, før man så har skiftet? Og nej. <laughs> mm -hmm. Altså, jeg er kvinde nu, altså der er 10 års ventetid på operation for transkvinder i Danmark. Jeg, jeg kan ikke vente 10 år på at skulle accepteres som kvinde, fordi der er nogen, der mener, at jeg skal have en operation først. Mm. Det, altså. ja. så, så, så det der med, at man skifter, det betyder, at man har været noget andet en gang, mm. øh, og nu er man eller man havde været noget engang, og nu er man noget andet. Ja. Mm. Og det er ikke sådan, det forholder sig. Man oh. har ligesom altid været den, man er, eller hvordan? Altså for de fleste, ja, altså for majoriteten af det, man hører fra transpersoner, det er nemlig der med, at jeg har egentlig altid været, altså hvis det er en trans, man har altid været en mand, jeg har bare ikke kunnet sætte ord på det før, eller følt mig tryg, hvad jeg kunne komme ud fra. Øhm, øh, jeg selv må ende om, at jeg har det måske som om, at min kønsidentitet har været lidt flydende på den måde, at jeg Egentlig ser de første næsten 20 år i mit liv som om, at jeg var en pige, øhm, og identificerede mig <laughs> øh, som pige. Øhm, men jeg vil stadig kalde det køns skifte. Jeg vil ikke sige, at jeg skiftede køn, for der er en aktiv ting i at skifte køn. Min køn vil jeg jo ikke engang sige skifte, det vil sige, at det udviklede sig, eller det uddybede sig. Det, det var det transitionerede på den måde, som det skulle, mm. som passede til min identitet. Øhm, men det der med at kalde det et køns det, det laver jeg ellers sådan aktivt. At jeg har aktivt gjort noget, eller at igen, at hvorfor kan de ikke have ledet på samme tid? Hvorfor har jeg ikke kunnet være en pige i de første 20 år, og nu en mand? Mm. Det er den der med, det skal der også være plads til. Men nej, størstedelen af transpersoner har altid været det køn, som de er i dag. Mm. Eller? Jeg kommer lige til at tænke over, fordi der er folk, trans øh, mennesker, som øh, ikke har det sådan, du ved, som, som tænker, jeg var kvinde før, men nu er jeg mand, eller nu, jeg var mand før, men nu er jeg kvinde. Er det så ikke også okay? Jo, jamen, det er jo præcis sådan, jeg har det. Okay. Um, ja, det, no, ja, bare... Jeg tror endda ikke engang, jeg vil sige men. Altså ikke, jeg var kvinde før, men nu er jeg mand. Jeg var kvinde før, og nu er jeg mand. Mm -hmm. Så det ene udligner ikke det andet, nødvendigvis. Men det er selvfølgelig kun nogle transporter, der har det sådan, størstedelen af hvad jeg har hørt, har altid været det køn, som de mm. er i dag. Så kønsskifter og operationer er lidt nogle talte ord. Hvad skal man bruge i stedet for? Altså, hvad så går operationer, så, hedder det, så kalder man det en kønsbekræftende operation. Mm, yeah. Det er sådan en regel, som regel det, vi bruger i miljøet, så for det meste i hvert fald. Mm -hmm. Ja, fordi det lænder sig mere op af, at man bekræfter det køn, der er til stede, ja. og eller... ikke at man er i gang med et nyt køn. Ja. Ja. Og i forhold til kønsskifte, det kommer jo an på, hvad man snakker om, når man siger kønsskifte, fordi ja. nogen mener jo, hvornår indså, du, at du var transkønnet, øh, nogle mener, hvornår kom du ud som transkønnet og nogle mener, hvornår startede du øh, hormonbehandling. Øh, så det er, jo, det er jo lidt forskelligt, men det er jo nogle ting, man kunne sige. Ja, altså i stedet for kønsskift, kan man jo bare sige transition. Mm. Ja. Altså, det, det er et meget mere neutralt ord, fordi ja. transition beskriver jo bare, at du går fra, fra noget til noget. Mm, altså, ja, det, præcis. Det. Var der er også noget med det her med, at der er rigtig mange, der kalder det kønsskifte operationer, eller køns... Øh, altså, men at... at som hænger det meget op på operationerne, at det er det, der er det vigtige, og det er først, når man er blevet opereret, at så har man ægte øh, skiftet sit køn, eller så har man ægte landet i sit køn, mm. øh, hvor jeg læste begrebet behandling i stedet, kønsbekræftende behandling i stedet for. Mm. Ja, hvad tænker I om det? Må ikke vi også komme over noget med fordomme, og hvordan folk øh, fortæller os, at hvis vi ikke har fået ned eller hvad hedder det bottom surgery eller hvad hedder det på det nedre KKG. ja. <laughs> <laughs> um, yeah. At så man ikke så det. Ja, så man ikke så man ikke. Rigtigt. Ja. ja, at man først er rigtig transkønnet når man har fået neder KKG, ja. Det, det er i hvert fald en god fordom. Eller ikke en god ind Det er en typisk fordom. Ja. Den er bestemt ikke god. Ja. Og hvad tænker jeg om den fordom og dem der, altså det, der, den, ja, dem der tænker det. Altså det er jo Bare ikke rigtigt. Altså, Nej. den er ikke længere end det. Hvornår er man så er transkønnet. Det er man bare. Ja. Altså. ja det. Når man siger, man er. Ja, <laughs> Ja. ja. Og, og, det, og det er netop det, der er det problem, fordi man har lidt i sundhedsvæsenet også en idé, og har i hvert fald haft i mange år, om, at man skal være på en bestemt måde for at være transkøndet. Hmm. Og det er ikke alle, der kan leve op til den. Nej. Det betyder ikke, at de er mindre transkønnede. Det betyder bare, at man i sundhedsvæsenet har en bestemt forventning om, at du skal være på den her måde. Mm. Ja, det ved jeg. Simon bliver ramt af. Uh, Meget hårdt. Er lige i hjertet. <laughs> Vil du fortælle om det, Simon? <coughs> Jamen, øhm, uha, hvor lang tid siden er det nu? Det er nok for en måned siden, der var jeg øh, til København, øh, Rigshospitalet, øh, og øh, blev hårdt, øh, hvad kan man sige, øh, sendt hjem igen. Fordi at øh, de tænkte, at øh, du er da ikke klar til, øh, til at stå rundt. Du, øh ja, du vil sikkert fortryde det. <laughs> lige præcis. Jeg vil ikke fortryde det. Fordi du er for ung, eller de tænkte, at du er ikke gammel nok til at vide det selv? Eller hvad? Ja, og så sp de spurgte øh, blandt andet om, hvor lang tid havde du tænkt over det? <laughs> og så må jeg jo finde på nogle tal, og så må de sige nej. <laughs> Fordi det er svært at vide, hvornår det startede, eller hvornår man startede med at tænke over det lige ja, præcis. ikke snakket om før, at det, det, det vokser bare i en sådan lige så langt frem lyder det til. Nå, ja. Ja. nat no, ja. Må vi høre din historie. Og ja, nu ser du det der med at vokse langsomt frem. Men ja. det, det er jo også meget individuelt. For der er midler ja. det også nogen, der bare som 4-5 år bare ved det. Ja. Øh, mm. Og sådan er det. For ja. andre, der tager lidt længere tid, og for nogen, så er det som at ikke gerne proprieteten så sætter ind. Det er Simon, der, så det er der, de finder ud af det. Mm. Og det er sådan det. Ja. Min egen historie hvor mange bokser jeg har tjekket af. Puha. <laughs> <laughs> Nå, <laughs> ja. Altså ja, jeg, jeg. det eneste jeg ikke har været igennem, det er jo sådan set uh, QG. Alle, alle de andre bokser har jeg tjekket af. Jeg har været på hormoner i to og et halvt år. Uh, jeg har gennemført min sociale transition og, og juridisk kønsskifte for tre år siden. Um, og har levet som kvinde lige siden. Så det har jeg men jeg plejer lidt at sige, at jeg har vidst det, siden jeg var fem, men det er sådan lidt en tilsigelse. Mm. Øhm, her der snakker vi starten af 90'erne. Altså, det er helt tilbage fra før, internettet det var opfundet. Ikke? <laughs> der var ingen information, og især dels ikke på Lolland omkring transkøndet, da jeg voksede op. Øhm, så det har jo været sådan, jeg kunne se i spejlet, og så kunne jeg ikke genkende mig selv. Øhm, på billeder af mig selv kunne jeg ikke genkende mig selv. Mm. Øhm, og sådan har det altid været. Det var først, da jeg begyndte på hormoner, det ændrede sig. Men jeg havde ikke noget sprog for det. Jeg anede ikke, hvad fanden der var galt med mig. Jeg gik og troede, at jeg var forkert, og jeg gik og troede, jeg var den eneste i hele verden. Og hvis du nogensinde har snakket med en transperson over 30, så vil de sige, nej det er det samme. <laughs> Stort set i hvert fald. Ja. Og det vil noget med, at vi snakkede også om det i kønsidentitetsafsnittet. Det her med, at man kan ligesom ikke, uh, man kan mærke, at der er noget, der er forkert, men man kan ikke sætte ord på det, nej. før man har mødt det. Ligesom netop. man kan sige, øh, øh, at jeg elsker bare Favn Lilla, før man har set Favn Lilla. Man kan ikke vide, at man er transkønnet, før man har man ved, at det eksisterer. Nej, netop. Jeg kom i tanke om en, øh, den serie på DR, øh, der handler om, om, hvor man følger to transkønnet, hvor den ene netop er et barn, og der er Asta. bare sådan et... Ja, mm, ja, den er fantastisk. Som skøn, ja, og Asta, er så skøn. Jeg græder. Ja, det kan jeg også. <laughs> og Asta siger på et tidspunkt, Øh, altså der er måske, jeg tror mellem 5 og syv år, da vi følger hende, øh, og siger øh, på et tidspunkt, ja, og da jeg så var lille, så, øh, så, så kunne jeg ikke fortælle mine forældre, at jeg øh, var en dreng, eller i virkeligheden var en pige, øh, men, lige, men en dag, lige pludselig en dag, så lærte jeg at snakke, det var ligesom først, da jeg lærte at snakke, så kunne jeg <laughs> okay. endelig sige til dem, at jeg ikke er en dreng, ja. og det var også så fint, og det, det, beskriver det, sådan, det beskriver det meget godt det der med, at nogen altså, altså, ved det bare lige fra starten. Ja. Og det tror jeg også, og jeg tænker også, der er sådan, at der måske er forskellige grader af det, og i Asters tilfælde er det så stærkt, at selvom Aster måske ikke har hørt om, at der er noget, der hedder transkønnet, øh, når de er øh, 3-4 år, så, så kan man alligevel sige, at jeg gider ikke altså, gider de der skidebukser på øh, forældre, fordi jeg er faktisk ingen dreng. Nej. Æm, vil, du, øh, vil du tilføje mere, Nadia, til den historie? Nu kommer vi lige ud på et sidesport. Øh, nej, det, det beskriver det sådan set meget godt. Altså, I mit tilfælde vil jeg også sige, at det altid været stærkt, men jeg, jeg var meget feminin og følsom, da jeg voksede op. Og så begyndte jeg i skole. Man er en lille smule overvægtig at blive mobbet af det, og så når man er feminin og følsom så begynder man som at græde når man bliver mobbet, og det blev så bare endnu sjovere. Mm. Så en del af grunden til, at det tog mig så mange år, er også, at jeg var nødt til at skabe en facade og lukke ned for mine følelser. Og ja, det tog bare, nu er vi så tilbage med det der med det emotionelle transition, det mm. tog ekstremt meget mental arbejde at få brugt de der barriere ned igen. Yeah. Øh, og det var først på den anden side af 30, at det skete, ikke? Yeah. Og kan vi lige gøre det klart, at Øhm, du kan godt være feminin som transmand, og du kan også gerne være maskulin som transkvinde. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg mm. <laughs> har nogle gange nævnt uh, det her med juridisk køn. Vil I lige prøve sådan at eksemplificere, hvad det vil sige at bekræfte sit køn rent juridisk? Altså, mener du processen i det? Nej, mere sådan, hvad betyder det, at, at uh, have ha bekræftet sit køn rent juridisk? Nå, altså, Nadia forklarede det jo før med det her med, at man skifter jo sit, uh, sin kønsmarkør på øh, pas og kørekort og alle de her ting, hvor ens CPR-nummer er mm. skiftet i okay. forhold til, om det er lige eller ulige. Øhm, det er der mange, der overrasker over, at de faktisk øh, siger noget om ens køn, det er der ikke mange, der ved. Øhm, det er ved transpersoner. Ja. Øhm, men S hvor man så får skiftet det, det er jo en længerevarende proces, at sådan få skiftet det op et, til et halvt års ventetid, øhm, og så er det meget rodet <lød> bagefter, fordi systemet ikke rigtig er egnet til det. Ja. Øhm, og man kan jo sige, man, som binære transperson, der er vi trods alt heldige, at når man er over 18... Undskyld, Simon. <laughs> øh, at man kan få lov... Altså, at man, det er en mulighed at få skiftet til det køn, man er. Hvor nonbinære har ikke altid samme mulighed... Mm. Øhm de har ikke samme mulighed. Nej, hvis nej, altså de kan jo ikke kan ukskifte deres cpr-nummer sådan, noget. der er ikke er kønnet for de alle cpr-numre er kønnet. Ja, ja. Præcis, fordi det er så binært, at det er ja. lidt uliende mere. Man kan så faktisk i Danmark godt få et exit pas Ja, for. Mm, okay. Altid det Vi vidste ikke, man kunne i Danmark. Åh, ja. man skal gå ned på kommunen og så skal man udfylde en formular, så kan man få et eksist-pass no. for. Sådan ja. Men ikke på sygesikringskortet, så det vil sige, nej. hvor øh, hvor end man kommer øh, i sundhedsvæsenet, når man skal vise sit, sygesikringskort, så bliver man behandlet enten som en mand eller som en kvinde. Ja. Æ, og øh, og det kunne jeg godt forestille mig, at det ja. er skidt besværligt, hvis der står et og man egentlig er ja, ja, man. bla bla bla alt det her. Og det er, det er jo heller ikke kun det. Altså, indtil 1. januar i år, der kunne du jo heller ikke øh, der kunne du heller ikke skifte navn som sådan, fordi der var der det hed kønnet navnelister. Mm. Så du skulle skifte juridisk køn før du kunne få lov til at få et pigenavn eller et drengenavn. Ja. Derfor valgte jeg et unisex navn, fordi Me så kunne jeg skifte ja, det i de vel. Mega old nordisk system. Men ja. altså. <laughs> det Det blevet tid til noget musik igen. Ja. Vi skal høre et uh, nummer med Danske Reveal Party og vi skal høre Real Girls. Her fik du Reveal Party med normal Real Girls. Simon, jeg ved, du er stor fan af Reveal Party. Ja, uh ja. Uh, yeah. uh, der er så, masser, <laughs> så, så meget at sige om Emily. Jeg ved er Emily? Hvem er hun? Ja. Jamen, hun er datter til min yndlingslærer. Nå, okay. Ja, så vi har lidt historie. Og forsanger i Reveal Party. Ja, ja. det er nok mest vigtigt. <laughs> um, men hun er øh, mit stor idol, og øh, hun fik mig til at komme ud til mine forældre. Uh. Hvordan fik det? Jamen, øh, hun gjorde det ikke sådan rent, sådan, vi har vi vi slet ikke snakket, men hun har øh, fået mig til at snakke med læreren, og så kommet videre til at han så har sagt, at hey, skal du lave til dine forældre og sige det? Og, og men, det har været... Ej, det fedt. Altså, meget okay. fedt. Hvad mener du med, at få dig til? Det lyder, sådan, det lyder som, hun har skubbet. Ja, ja, nej, nej, okay, okay, okay ikke på den måde, men sådan, Okay, det kommer forkert ud. Men sådan du ved, at det er ikke sådan bare. Hey, du, du har brug for, du skal vide af den her proces eller din transisjon. Stop. Hvad er det, jeg siger, forkert? Det, det lyder, som siger at Hun siger, at du skal. Det. Men det har hun. Okay. Oh my god. Hun sådan via sin far, som var din lærer, opfordrer dig til at stå ved dig selv og fortælle din forældre om det. Ja, kan man sige det? Ja, det var bedre sagt. Ja. <laughs> og har du øh, hørt øh, deres musik også meget? Altså, ja. Party? Mm. ja. Jeg tog øh, til koncert med hende før sommerferien. Mm. Og nu sagde hun, at hun var forsanger. Jeg har forfølgelig, at hun er lidt mere end det. Er det ikke meget sådan, hende, der skriver musikken og hendes band? Åh, oh, hun er meget selvstændig. Ja. Meget hårdt af bandene. Ja, fejl. Stor klapsalve. <laughs> <laughs> tak til Reveal Party. Great. Vi øh, har lige et par begreber mere, som vi, lige skal, sådan, vi skal lige runde dem, fordi der er nogle øh, udtryk, som, øh, som florerer, som vi gerne vil, øh, vil, vil gøre op med. Så øh, vi snakkede lidt om, øh, om ordet transseksuel. Hvad, øh, hvad betyder det? Hvad er det? Er der noget galt med det ord? Shoot hmm. me. Altså, du skal tage den, Nadia. Du, jeg den? du sagde det rigtig godt der ja. tidligere også. Altså, det er sådan, transseksuel, det er sådan, det gamle ord, vi havde i Danmark. Øh, der var det, der hed transseksuel og transdit. Og transseksuel, det var dem, der ønskede hormoner og operationer. Og resten var transditter. Det var sådan, det var indtil 12-13 stykker, hvor det, sådan, det som skiftede, og man gik mere over til at bruge transkønner og transperson. Øh, og det, der er problemet med transseksuelt, det er, at det var netop den psykiske diagnose, vi fik inde på Seksologisk Klinik. Øh, et horribelt sted, der behandlede os. Mega forfærdeligt. Mm. Så der er rigtig mange i vores miljø, der har nogle rigtig, rigtig trælse historier, nogle rigtig, rigtig trælse associationer mm. til det ord. Så altså, vi, vi har mere eller mindre besluttet miljøet, og det er ord, det bruger vi ikke. Mm. Er der ikke også et eller andet problematisk ved, at det hedder noget med seksuelt? At folk tror, det er en seksuel orientering? Jo, altså det, det kan der sagtens være. Og det, er jo, det er jo igen nogle af de der lidt fordomme og ting, fordi folk, de tror, at det er noget seksuelt. Mm. Men at være transkønnet er jo ikke noget. Der har med noget med seksualitet at gøre. Mm. Nej, er der er også det her med... Men det er jo fordi, man har importeret det fra England. Præcis. Øh, fra engelsk Og på engelsk, der er sex, det er det ord, vi kender som køn. Det, er derfor, ja. det, det er derfor, det giver, det giver en lidt anden association på dansk, end det gør på engelsk. Mm. Men selv på engelsk, så er sex and gender. Mm. Sex, det er det, som øhm, nogen vil sige. Altså, det biologiske biologisk køn eller fysiologien, mm. eller der er lidt uenighed om, hvordan man skal beskrive det. Ja, ja. Øhm, men ofte, når man snakker om sex, så snakker man om øh, ens hormonniveauer, <laughs> hvad man har mellem benene, og sådan nogle ting. Ja, er så det, man... med transsexual, så var det nemlig det her med, at, som du siger, der skulle man have operationer, for det var ligesom det, det handlede om. At, ens, at man skulle ændre fysiologien. Og så transgender virkede så altså transkønnet, men det er jo så køn så det samme på dansk, køn-køn. Ja, ja. Men transgender, det er jo så der, hvor man indså, at det havde noget med en, så hjernen, som du siger, hjernens køn. Altså gender, det er det her, det, det vi kalder det psykologiske køn. Um, mm. Så det er også så en af grundene til, at man også prøver at gå væk fra det der transseksuelle der selv, når den kønner det til transseksualt, så er det stadig med knyttet til det, her, er det, det fysiske ved kroppen, hvilket mm. ja. transkunderede ikke nødvendigvis noget med at gøre. Nej, det er det. Og Simon, du fortalte lige før i forhold til uh, Review Party, øh, at øh, du havde ligesom fået lidt skub ved hjælp af, af, af Emily til at, at komme ud over for dine forældre. Vil du fortælle dem hvordan det gik, og sådan processen med at, og, at komme ud? Ja, altså efter at komme ud til min lærer, som så øh, hjalp mig lidt på vej, så fik jeg skrevet et, uh, på et stort uh, et træerikspapir. Um, Hej, mor og far. Uh, jeg skal sige noget rigtig vigtigt. Meget vigtigt. Um, og så dagen efter, så sidder mine forældre nede på sofaen. Meget sådan, meget... Uh, uh, hvad kan man sige? Meget skræmte nærmest. Um, og jeg, altså, jeg er nærmest ved at fordi jeg har glemt, at... Uh, at jeg skrev brød, og, jeg ville... og nu fortryder jeg det lidt. Men øh, nu står de der og spørger mig, hvad så, Simon? <lød og sånt> er du okay? Altså, oh nej, så, så var hele morgenen ruineret med tårer. <lød og... <lød og <sånt> <Yeah. lød og sånt> men efter, efter det, så, så jeg tror, at øhm, de tog det meget fint. Mm. Øh, heldigvis har jeg en meget... Hvad kan man sige? En, en Vogue-familie, som, øh, ja, som, som tager godt imod det meste. <laughs> og mega sej. heldigvis. Dejligt. Og hvad med venner og bekendte og sådan noget? Der, er de også taget godt imod det? Øhm, ja, det har de. Øh, problemet er, at på det tidspunkt, øh, der led jeg under et andet navn og en skole, som snart var forbi øh, altså folkeskolen og så havde jeg det sådan at jeg ville ikke putte besværet over på andre folk, ved, at de så skulle ændre at oh. jeg skulle ændre mit navn, så de, det ville være så besværligt for dem <laughs> at, at sige noget andet. Uha det. Um, men så ja, yeah, så var sommeren over, sommer og og det og man skulle uh, altså man skulle tro at jeg sad og græd. Åh oh, nej, nu ser jeg ikke mine gamle venner. Hold nu op. Ej, det var slet ikke for mig så nu. Nu er det Simon. Hej med dig, Simon. <laughs> som i begyndelse. Ja, ej, det, er også, det er smukt. Og, og meget god timing egentlig. Det her med at slutte på noget. Og kunne lægge folkeskolen bag sig. Og øh, kunne lægge, du snakker om nogle venner, som du, som du lagde lidt bag der på en måde. Og lægge din gamle kønsidentitet, men sådan som du er blevet set. Læg det bag dig, og så start på øh, ny skole, og ny by, og nyt navn, og det hele. Og nu stråler du. Det vil jeg altså sige. Sådan. Det er det, jeg leder efter. <laughs> <laughs> Searching for all the compliments. <laughs> nu i sidder, når den ikke og griner lidt, øh, nu er jeg og nat, ja, det, er det noget, jeg kan genkende. Ja. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg havde ikke en lige så øh, lidt en oplevelse at komme ud til mine forældre. Øhm, det skal siges, at vi har et godt forhold i dag, men Dengang, da jeg kom ud, det var, det var øhm, jeg var knap nok selv klar til at finde ud af mig selv, da jeg havde det var tre måneder efter, at jeg havde indset, at jeg var transkønnet og lige skulle <laughs> dele med det. Um, og så fandt de ud af, det var en fejl, fordi at det stod i min kalender, at jeg skulle snakke med min læge om at være transkønnet så... og jeg vidste ikke, at mit far var synkroniseret med min online kalender. Mm. Så min mor ringede til mig en morgen og sagde, hvad handler det her om? Og jeg kunne ikke lige finde noget svar, så sagde hun, fordi du gerne vil være en dreng? Og så sagde jeg ja, og så sådan, vi kom over. Og, øhm, det var en hård proces, fordi jeg var ikke klar til at tale ordentligt om det, og de øh, kommer fra en... Altså, de vidste ikke rigtig meget om transkundet. De kendte kun de her horror stories, altså de her gyserfortællinger om transkundet, om hvor ulykkelig man er som transkøn og alle de her ting. Um, så de var virkelig bekymrede. Og så øh, gik der noget, noget tid, før jeg ligesom kunne overbevise mig, for det første at jeg ikke har ændret mig som menneske andet, end hvordan man generelt ændrer sig i sine 20'ere, og at de ikke mistede mig, og så for det... Andet, at jeg ikke vil være ulykkelig som transkønner, tværtimod. Øhm, jeg tror, at der var især min mor, der var, hun mødte mig. Ikke mødte mig, det men jeg var hjemme en gang efter nogle været på hormoner et par måneder. Jeg flyttede til Odense, jeg kommer fra Oldborg, så flyttede jeg til Odense lige før jeg startede på hormoner. Øhm, new city, new me plejede jeg at sige. <laughs> øhm, og der var jeg så hjemme efter et par måneder, og så sagde min mor til mig holdt op, hvor så du er glad. Mm -hmm. Og så tror jeg lidt, at det har været. Øh, altså, hun var 17. før, men jeg tror, at der var 100% on board. Det var da hun så, hvor glad jeg var. Yeah. Øhm, men øh, det, var, det, var en, det var en hård proces. Og der var også et par venner, jeg mistede, som ikke var lige så accepterende og sådan nogle ting. Men generelt havde jeg ret godt støttenetværk i Venskaber. Jeg var bare ikke... kendte ikke særlig mange mennesker, der kendte transkunderheden, Så det var meget mig, der øh, var sådan, hey, jeg er transkønnet, det betyder det her. det her. Så jeg, jeg, jeg kendte faktisk Jeg havde ikke rigtig et transmiljø. Jeg kendte en transperson, og var ikke rigtig min ven. Øhm, så jeg blev nødt til at undervise mig selv, så jeg kunne undervise andre i, hvordan de skulle være der for mig. Men øh, det tog de så også godt imod. Sejt. Ændrer man sig, når man gennemgår transition? Det gør man faktisk ikke. Øh, mm. det, jeg plejer at sige det sådan, at mange af os har lidt med en form for facade. Og mm. Så i virkeligheden så den person, som folk ser, når vi begynder på for hormoner, og vi har startet vores transition, det er så den rigtige også. Øh, ja. men, men for dem ser det måske ud som om, at man forandrer så meget, fordi de har været vant til at kende den gamle person. Mm. Ja, den, der holder sig tilbage. Netop. Ja. Ja. Det kan også, det ved jeg ikke, det kan også bare, øhm, nu, nu ser vi det fra vores, men forældrene har det sikkert sådan, oh my god, der sker så meget. Øhm, men er det ikke enderst inden os, der har den største kamp i det her? Jo. Det er jo os, der har. Ja, ja det altså, er også der har brak. den. Ja. Jeg plejer at sige, øhm, altså, det var, og det min falder altså min havde det hårdt, fordi det jo, men det er de jo mest, de er bekymrede bekymret for mig, og alle de her ting, det er jo slet ikke det. Øh, men jeg sagde også til dem, jeg prøver for at forstå, hvor hårdt jeg har det. <laughs> øhm, og det tog de så også godt imod. De var sådan, at det har jeg ikke. Eller, havde de tænkt over, men det var sådan, et nyt syn på det. Øhm, mm. Ja, og Nadia, du kom jo ud sådan, vi kom nogenlunde nogen ud, Så altså, opdagede, at vi var transkunde, sådan nogenlunde nogen samme tid, fandt ja, altså, vi ud af, da vi snakkede sammen. Jeg sprang sådan officielt ud det lidt senere end dig, faktisk. Nå, ah, okay, lidt senere. <laughs> et halvt år men altså, for mig har det jo været en meget, meget lang proces. Øh, og igen, det har jeg jo snakket om til tidligere, det var mm. på grund af den tid, jeg voksede op i, hvor der ikke information var. Så det var jo, altså man siger, jeg opdagede dametøj, der var 11 år gammel, ikke? Og mm. var faktisk gået i det lige siden. Mm. Ikke offentligt, men lige så snart jeg havde mulighed for det derhjemme, så skiftede jeg, ikke? Øh, jeg har også gået igennem min 20'er. Jeg har begyndt faktisk på hormoner i starten af mine 20'er. Nå? Købt på det sorte marked i ja. seks måneder. Fik det faktisk mig kendt bedre, men ja, jeg var stadigvæk der i skabet, hvor jeg ikke rigtig tog indrømme det for mig. Og jeg ja, er den der person, jeg læser rigtig, rigtig meget. Så, så jeg vidste godt, at efter seks måneder begynder forandringerne at blive permanente. Så det var ligesom skæringspunktet, jeg vidste efter seks måneder, så enten skulle jeg stoppe, eller skulle jeg fortsætte. Hvad er det, der bander jeg mig selv langt væk jeg ikke bare fortsatte. Mm. <laughs> men sådan er det. Så det var et tidspunkt, hvor det ikke var, hvor man ikke tog ind på en klinik, øh, der var ikke så meget sådan, hvad ja, kan man sige, det... officielt omkring det, Øh, så. så du købte nogle øh, hormoner online, øh, online ja. og, øh, og, og valgte selv at tage dem uden konsultation med læger osv.? Ja, ja. ja. Øh, og det... Jeg tror ikke helt alle i min familie, der faktisk ved det. Åh, oh, <laughs> jeg det nu, så... oh, oh. <laughs> jeg har, jeg har et par sygeplejersker i min familie, der er nok ville være rimelig sur, hvis jeg havde dem det. Men det, det er jo sådan, det kom så ud nu. Nej, <laughs> de fleste ved det godt, så det er ikke det store problem. Mm. Øh, men så stoppede jeg, og så gik jeg det meste af mine ture, hvor jeg bare som jeg plejer at beskrive i mine tyver, de var virkelig depressivt, mm. og jeg led af selvmordstanker, og jeg havde mange selvmordstanker i mine tyver. Mm. Øh, nu sagde jeg tidligere, at jeg var selvstændig vognmand, vi kan sige, at jeg havde rigtig, rigtig mange timer i min bil, hvor jeg bare lå og kørte alene, og der var der flere gange, hvor jeg tænkte, at man ikke bare skulle køre den ind, det inden de næste tre, jeg få det overstået. uh -huh. ja, det, det, det var virkelig hårdt, ikke? Nej. Så når jeg igennem de her sindssyge tyver, <laughs> når til mine 30'er, til jeg bliver 30, og begynder så, en at, at jeg er nødt til at gøre noget ved det. Øh, og så øh, begynder jeg sådan... Jeg begynder faktisk at sige, uh, mm. at altså, jeg er Altså har en flydende kønsidentitet, så jeg skifter lidt mellem kønnene. Stadig kun i det skjulte. Mm. <laughs> øh, og udforsker det meget, meget mere. Øh, både øh, seksuelt, med, med andre mennesker. Mm. Øh, jeg fik min seksuelle debut som 32-årig. Mm. <laughs> jeg var meget sent ude. Eller var jeg 33? Nej, <laughs> 32, 32. Jeg var lige før, jeg blev 33. <laughs> det Virkelig detaljer. Ja. Og så, så når vi til december 18. Øh, og der brød jeg simpelthen sammen. Øh, det skal lige sige, at i den her periode, omkring jeg er 30 til jeg bliver 34, der, øh, der har jeg også sådan... Jeg går meget, jeg går meget op i på det her tidspunkt. Det er sådan det eneste holdepunkt, jeg har i mit liv. Men så når det var uden for sæsonen, så købte jeg igen hormoner og to, for det var med til at holde min dysfori noget, så jeg havde det bedre. Okay. Øh, og hvad betyder dysfori, lige for en god ordens skyld? Ja, det, det er det, der også hedder kønsopage. Det betyder, at man... Øh, det er blandt det der med, at med at se en fremmede i spejlet. Og sådan noget. Det er den der følelse af, at ens krop ikke stemmer overens med den person, man er. Øh, så, og det kan komme til udtryk på mange forskellige måder. For nogle er det også mere en social rolle, der gør noget yeah. dysfori. For mig var det i særdeleshed kroppen øh, og mit ansigt. Mm. Jeg havde mange problemer med. Øh, men så det er det der kan jeg ikke få hormoner på det tidspunkt, fordi de blev desværre fanget i 12 år før. Øh, hvilket vil sige, at den her sommer her, får jeg slet ikke nogen hormoner. Øh, og det gør ligesom, at min dysfori vender tilbage på fuld styrke. Og den, er, den var virkelig slem. Og så i december 18, så crasher det hele bare. Det er nok det mest depressivt, jeg nogensinde har været. Øh, men det var også der... <laughs> det er et meget populært udtryk i transkønnesgræse, at mit æg klækker. No. Ja. <laughs> <laughs> hvad betyder det? Den kender jeg ikke. Ja, man, man, siger, man siger sådan gerne, ja. at transpersoner, der ikke er sprunget ud endnu, det er æg. Yeah. Og så når, man, så når man ligesom indser det, så er det der ægget klækker. Mm. Så, så jeg skrev et opslag, i det har været lige omkring jule, ja, nytårsaften i 18, hvor jeg skrev, at, at jeg, jeg kunne godt indse, hvor det her det er bare jeg, jeg, jeg af. Jeg var nødt til at gøre noget ved det. Og så skrev jeg, at ja... Jeg tænker, at jeg må, så må jeg fortælle et par stykker her i løbet af det næste år. Ja, det gik så lidt hurtigere. <laughs> så den 13. januar, der fortalte jeg den første person det. Øh, der er en lidt lang historie bag det, men det kan vi se. den tænker jeg ikke, vi skal ind på nu, for det så for lang tid. Otte dage senere fortalte jeg nummer to det. Øh, en måned senere fortalte jeg min mor det. Dagen efter, hvis hele min familie det. <laughs> på min mors side. På min mors side. Ej, jeg havde sagt til hende, hun godt på sit det <laughs> Uh, og så var det sådan, som min, min far og min stefars familie som fortalte det løbende hen til, til, jeg nåede til den 13. maj, hvor jeg springer officielt ud på Facebook. Okay. Uh, og den oplevelse, jeg havde, det var faktisk alle wow. ja, okay. var accepterende. det var egentlig okay. vildt. Fordi jeg har også læst alle de her historier om alle de her mennesker, mm. der, bliver, der bliver afvist. Og især for transkvinder er det ret typisk, at ja. man faktisk mister en ret stor del af sit netværk, når man springer ud. Ja. Især når man er oppe i mm. uh, Så der var jeg meget heldig. Jeg får så også at vide efter, at jeg sprang ud af min, øh, min morfars bror. Også var transkønnet. Nå. No. No. <laughs> no way. <laughs> det, var, det, var ikke, det var ikke nogen, der har fortalt mig, da jeg vokset op. Nej. Men han, eller retter hun, havde gået rundt i Dametøj i Majbo ned på Lolland tilbage i 60'erne. Wow. Ja, rimelig sindssyg, ikke? Øh. Det ville du da gerne have vidst. Det ville jeg sindssygt gerne gøre. have vidst. Ja. Altså, der, der har været lidt ja. historie været i kronen sted, det i familien, hvor de ja. sådan, ligesom har sagt, at der var en i familien, der sådan godt kunne lide at have dametøj på, de havde også inviteret personen til fester, hvor de kom, men det havde personen så har sagt nej til. Det er derfor, man skal snakke om ting. Det, altså. Og det er netop det. Altså Hold kæft, for kunne det hjælpe for meget, hvis ja. jeg havde vidst det mange år for inden, ikke? Ja. Mm. Øh, Og så ja, så går det ligesom slag i slag, og så går jeg fuldtidlig den 5. juni, fordi vi skulle stemme. Det var grundlovsdag i 19. Ja, det, der skulle vi stemme, og så tænkte jeg, at jeg gider at jeg skulle ikke stå og skal fortælle de der valgtilfordrende, hvorfor jeg står her i et for jeg kunne ikke skifte juridisk køn endnu, for jeg havde godt været ah. sat processen i gang, men der var lige 6 måneders reflektionsperiode, inden jeg kunne gøre det. Mm. Så, så det var den sidste ting, jeg gjorde som mand, og så stoppede det der, og så har jeg været mig selv lige siden. Åh, oh, dejligt. <laughs> det fedt. Så smukt. Tusind tak for den historie. Ja, det nu er vi ved at være noget til nyder, men først skal vi høre et øh, stykke musik. Og øh, vi vender tilbage på den anden side af nyhederne med, øh, med mere om transkønnethed. Vi skal blandt andet ind på det opmundrende emne, diskrimination og dehumanisering. <løb> Æm, men det, ja, det er en del af det, tænker jeg. Mm. Det er vigtigt også at komme ind på det. Øh, og vi har også nogle andre lidt mere øh, mundre, mundre ting, vi skal ind over. Så øh, vi vender stærkt tilbage efter det her nummer med Myke Blanco, Anoni og Kelsey Lou. Og nummeret, det hedder French Lessons. Velkommen tilbage til Med Nød på Spil. Du lytter til 24 og øh, vi er i gang med det sidste afsnit i den her sæson om, af Med Nøde på Spil, som hedder køn, <coughs> 6 og hele Monetiausen. Og i dag der taler vi om transkønnethed. Jeg har stadig tre dejlige gæster i studiet. Det er Simon, og det er Nadja, og det er Noah. Og øh, vi øh, starter lige på sådan en lidt note og øh, snakker om fordomme, fordi der findes øh, mange fordomme om det at være transkønnet, har jeg indtryk af. Så lad os lige få nogle på bordet. Sådan så, at vi kan øh, aflive dem. God idé. Ja, hvad siger du nu? Øhm, jamen altså, det første, og det er jo også noget, vi har øh, snakket om lidt internt, det var i forhold til dysfori. Det her med, at der er det her syn på, at øh, det var faktisk noget, Simon bag på banen, så jeg ved ikke, om du vil tage den fra mig. Ja, øh, det er det der med, at øh, så snart du træner, så skal du på en eller anden måde have øh, din krop, eller dig selv på en eller anden måde. Mm. Og det er jo ikke... Det, det det er jo ikke det, vi sådan rigtig er for. Det er ikke, det er ikke sådan, vi vil ses på. Så der er ligesom, der ligger en fordom om, at, man, at det en stor del af det at være transkønnet, at man øh, hader sin egen krop øh, før sin transition, og at man gerne ligesom, vil bryde ud af det og være noget andet. Men det er ikke nødvendigvis øh, had der fylder. Er det det, du siger, Simon? Ja. ja Måske kan mine gode venner over uddybe det lidt. <laughs> ja, jamen altså, det der, der taler om i forhold til dysfori, det er netop det her med, at nu... Han er der, at vi er lige nede og snakker om, at vi er måske lidt uenige, men måske vi er faktisk ikke uenige. Måske Nej, er det bare fordi, ja, vi er netop... Så er Nej, fordi jeg tror bare, det er, fordi vi definerede dysfori på en, en anderledes måde, fordi mm. folk har det masser af se som det her voldsom, altså selvhad og smerte og brækfornemmelser og sådan nogle ting, og der er helt klart mange transpersoner, der oplever det sådan på forskellige punkter. Det behøver ikke noget ind krop, som du også nævnte før, kunne være så socialt. Altså, hvis nogen kaldte mig hun eller pige, så kunne jeg da også få det lidt øv. Um, og jeg var også en af de transpersoner der jeg er en af de transpersoner, der kan opleve fri på en måde, som er altså, hårdt overvældende, og det fortalte du jo også i din historie. Nadia. Men der er også mange transpersoner, som ikke oplever fri på den måde, der måske bare oplever det som et disconnect, eller bare er neutrale på en anden måde, om deres, altså sådan, det køn, de har fået at vide, de er. Men det er jo så der, hvor på den anden side, så er det der hedder køns eufori. Øhm. Og hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? det betyder i bund og grund bare, at du får den der oplevelse af eufori, glæde, mm. når du ser dig selv som dig. Mm. Præcis. Æ, altså, jeg oplevede det selv tre-fire år før jeg overhovedet sprang ud øh, en aften, hvor jeg virkelig havde klædt mig fint på øh, og havde lagt den. Hvad jeg selv dengang synes var en flot makeup. Det <laughs> <laughs> vil jeg ikke sige i dag, men det synes jeg, det var dengang. Og jeg kigger mig selv i spejlet, og det er, det er nok det første spontane smil, jeg har på mit ansigt i hele mit liv. Wow. Yeah. Det var den dag der. Det er kunst eufori. Ja, yeah. uh, yeah, yeah, præcis. Og jeg havde <coughs> den samme oplevelse godt nok meget kort tid før, at jeg sprang ud. Uh, igen, så det gik også lidt hurtigt for mig <laughs> i forhold til det. Men uh, det var også uh, dagen før min 20-års fødselsdag, hvor jeg havde min... Uh, jeg har overnede hjemme hos mine forældre, og jeg havde glemt nat, så jeg så lavede min brors t-shirt. Og han er en meget øh, høj gut, så det var, der var plads til at kunne skjule det bryst, jeg havde gang Og så havde jeg forholdsvis hårdt hår for mig. Jeg havde altid haft rigtig langt hår, og så havde jeg hår kun til lidt over skuldrene. Og jeg så mig selv spejlet og sådan lidt, wow, jeg ligner en fyr lige nu. Og så oplevede jeg nemlig den her overvældende, hvor vi jeg at grade, lykke, eufori. Mm. Øhm, hvor jeg var sådan u uh, og det er faktisk, jeg har en tatovering baseret på en webcoming. Webcoming kaldet her der handler om det her med at se sig selv i spejlet for første gang, hvor teksten er, øhm, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad med det her med, og der var det øh, den stille genkendelse af mig selv. Altså det er det, det øjeblik, man ligesom, at jeg oplevede, som du også virker til at beskrive. Mm. Og det er jo det, som jeg siger starten på min transrejse. Det var ikke dysforien, som jeg havde oplevet og oplevet bagefter. Og Simon, du sidder og hæber og smider kæmpe stort af Kan du genkende det? Det gør mig så lykkelig. Altså, det er virkelig det fedeste, at man relaterer så dyrt meget. Altså, jeg til virkelig meget. Fordi, eller, det, det er som om, vi lige har fortalt mig sådan en, en du ved, sådan en historie, som jeg skulle have hørt før. Eller, du ved, ja. det, det er Det ikke det, der samler mig. Det er den fi, eurofri. Eurofri. Eurofri? Eufoiske. Ja. Alle de der... Gode ting, som er kommet til mig. Mm. Og, og det er jo også bare virkelig smukt egentlig, fordi jeg tror også, der er mange, der forestiller sig, at, øh, og det er jo også det, vi tager udgangspunkt i her, at det skal fylde meget. Det der sådan, åh oh, nej, det er så forfærdeligt, og det er hårdt at erkende, og man skal have sig selv rigtig meget, for at man ligesom er <coughs> trans nok mm -hmm. til at må komme i behandling. Og øh, hvor, hvor de historier, I fortæller nu, at, at det er euforien, der, der, der fylder det her med sådan, wow, glæden ved endelig at se mig selv og, og mærke mig selv i mit køn at for alvor, at det er det, som, ja. som motiverer fremad. Væk, ja. Altså kontra en fra motivation. Jeg vil gerne væk fra mit såkaldt gamle køn. Mm. Ja. Ja. Altså, det er jo også meget individuelt. Ja, æm, helt ja. klart. Og det kan jo godt være sådan for nogle personer, at det mm -hmm. vi virkelig er... Og det er det også til dels for mig. Mm. Altså, jeg, jeg havde det virkelig dårligt før, og det, det hørte de jo også i min egen historie. Mm. Så det handler jo også om at komme væk fra det men altså, rejsen som transkønnet er en, for de fleste en blanding af kønsdysfori og kønsøfori. Mm. Øh, og jo længere man når, jo mere tager kønsøforien faktisk over. Ja, <laughs> det, er det er jo det. Og kan blive nærmest øhm, hverdag på en måde. Altså på en ja. måde, hvor at man ikke sådan... Øhm, ikke fordi man går rundt og græder og glæder hver dag, nej. men det bliver jo heldigvis øhm, for, for de fleste, eller i hvert fald det, man håber for ja, de fleste, nej. at det bliver en... Hver dag, jeg ser selv i spejlet, kunne genkende sig selv. Ja, ja men det er jo det, det, det. Altså, da jeg begynder på hormoner, ikke. Altså, selvfølgelig, det er jo ikke fra den ene dag til den anden, for det Ej, tager lige noget tid, før der sker noget. Ikke? Men sådan efter en tre til seks måneder, begynder mit ansigt, sådan for alvor forandrer mig. Og jeg kan pludselig begynde at se mig selv i spejlet. Mm. Selv uden make op på. Mm. Øh, så altså, man bare sige, det er en fuldstændig vild følelse, når du har set den fremmede spejlet hele livet. At du langt og langt kan genkende dig selv i spejlet. Yeah. Øh, så... Og eneste gang, jeg kigger mig selv i spejlet, så har jeg fået et smil. Nej, hvor dejligt. Ja, det er det. <laughs> Smukt. Okay, så det var en dem. Hvad øh, findes der ellers? Der er mange. <laughs> ja, det er der, hvor man <laughs> for, <snart. man. laughs> det, ja. Altså, jeg tænker lidt i forhold til det, som Simon har oplevet, med at være sådan et år, om du er for ung til at vide det, og sådan nogle ting. Det er virkelig en mm. stor fordom, som er rigtig meget på tale nu, det her med, at man kan være for ung til at vide, hvem man er. Den øh, ved jeg ikke, om du vil snakke om, Simon? Ja. Yeah. Okay, der er jo også en forskel mellem medicinsk og øh, juridisk, tænker jeg lige på, fordi at der var noget øh, kontroversielt. Øh, her ved, uh, hvad var det? Øh, Folketingsfaldet, hvor, øh, hvor de havde et sådan spørgsmål spørgsm på, hvad var det, TV2 eller, et eller andet, øh, hvor de har spurgt, øh, hvis man er under 18, kan man så også skifte navn juridisk. Øh, og jeg tænker, kan man ikke det? Altså kan, øh, kan man ikke øh, give et menneske lov til at skifte sit navn øh, juridisk? Jeg tror godt, at det var juridisk kønt, men det er så. Ja. <laughs> er det rigtigt? Ja, ja, øh, Nej, no. Man kan godt skifte navn juridisk, fordi... så skal forældrene bare. Ja, fordi, okay, for, men for, så fra 1. januar 2022 kunne du faktisk skifte øh, navn. Ja. Okay. Og sådan så nu Som hmm. min søk heller <laughs> ikke så god. Men <laughs> men hvad, hvad er det så? Hvad var det så det, de snakker om? Det der er i forhold til den snak, som har været rigtig meget. Der har været rigtig meget kontrovers efter, at man har snakket om, at øh, unge under 18, unge og børn under 18, skal, om de skal, der snak om, skal de have lov til at skifte juridisk køn, altså skifte kønsmarkøren. Hvor at der kom sig man, man på en god pointe i forhold til, at mange folk går automatisk ud for det. Vi snakker om medicinsk mm. at vi skal tage at putte hormoner i børn og skære i børn og alle de her ting. Øhm, hvor der er mange mennesker, der siger det her med, selv hvis vi ikke snakker om medicinsk transition, men snakker bare om juridisk transition juridiske kønsskifte, som det jo hedder øhm, i papirerne, så er det det her med, at man, der er den her, her syn på børn og unge, at de ikke kan vide, hvem de er kønsmæssigt. At, jamen, hvordan, der, der hele tiden der, hvis de ikke kan finde ud af, hvordan de skal gå i seng i ordentlig tid, hvordan de kan de ikke finde ud af, om de er en dreng eller en pige, hmm. og de snakker sjældent om vi er. Øhm, okay. Hvilket nu netop er en, noget, som har ramt, øh, ja, altså Simon, ja. i forhold til behandling. Det sjove ved det argument er jo så bare, at der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om cis børn ved, hvad for køn de er. Nej. Åh, <laughs> oh, god pointe. <laughs> ja. Det går man bare ud fra, ikke også? Jo, ja. det gør det, øhm, <laughs> det er rigtig meget det, og det er også, øhm, der er også generelt den her sådan, den her tanke om at vil beskytte børn imod transkønnethed, som det er den her farlige ting. Og det er ligesom det her syn på, øhm, hvordan... Det er sådan en, en sjov mix imellem at sige, at oh, transkønthed er så forfærdeligt, vi vil ikke have, at vores børn... Æh, ender, ender ud i det, fordi det er jo så en modbydelig tilværelse vækket. Mm. Det er også en fordom, at det er modbydeligt at være transkønnet, Det er det ikke nødvendigvis. Selvfølgelig der er meget diskrimination, men jeg har det rimelig fint som transkønnet. vil jeg sige. Øhm. Det lyder i hvert fald på mange af jeres historier måske ser din, Nadia, at jeg øh, at det er ligesom det har været meget meget hårdt for dig at være transkønnet og ikke være ude. Altså sådan man kan ikke mm. benægte det, som mm. du også sagde. Man, det, kan, det... man kan ikke vågne op og sige, at jeg er ikke nu, mm. jeg gider ikke være transkønnet mere, så er man bare så lad man bare være. Nej nej, altså det kan man ikke. og Det hedder at leve skabet, ja. øh, og, og det gjorde jeg i 30 år det bare. Mm. <laughs> det var forfærdeligt, og det var tæt på at koste mig livet. Ja. Ja. Og, og det skal man bare vide, at hvis du nægter de her børn at være dem, de er, så er det det, du risikerer, sker. Jeg mm. siger ikke, at det sker, men det er en risiko, ja. og den løber du. Øh, og især deltid, hvis du presser dem til at være en person, som de ikke er. Mm. Og er det ikke også en, en fordom, det her med, at man selv har valgt at være transkød? Jo. jo. Mm. Det der med et aktivt valg, ligget, det har vi allerede været inde på før. At, ja, er det ikke. Ja, jeg får den jo tit, så vil du bare være kvinde. Nej, ja, Det er ikke noget, jeg vil være. Det er noget, jeg er. Ja. Ja. Men det er også nemlig den side, hvor der er det ene med det der med, at oh, det er så hårdt at være transkønnet, så vi skal beskytte børn mod det. Og så nu er der kommet lidt den her nye æra af, at oh, det er jo så let at være transkønnet. Du ved, det er så let, at det er jo det, man hører det der med, at oh, små piger vil gerne være små drenge, fordi så kan de flygte fra sexisme og sådan noget. ting. Det er lettere at være en transdreng. Ja. <laughs> jeg kan godt lide Simon Schausen-Grymme som, what? Suck. <laughs> ja. øhm, hvilket er jo... Øh, rigtig fjollet, fordi nu har vi jo snakket om dysfori, og en, hvis et barn ligesom øh, af en eller anden grund var blevet overbevist eller overtalt til, at det er nemmere at være transkønnet, så vil de jo have, formentlig opleve dysfori, fordi de jo netop ikke vil matche i forhold til ja. det, fordi vi jo netop vil blive en kaster ikke passer til dem. Ja. Så hvis det er så let ikke, for det her barn at være transkønnet, så er det nok fordi, de er Ja, yeah. Good point du har også talt lidt om noget andet med noget dehumanisering, og øh, om det bare altså sådan det her med transkønnhed, det er en trend. For det er jo klart, der er, som vi også har hørt i, i forhold til din historie, at der er mange flere, der springer ud nu, der er mange flere transkønnet, man hører mange flere nu, end for 20 år siden, og bare end mm -hmm. for fem år siden. Æ, og og der, der er jo nogen, der mener, at det, at det er en trend. Ja, yeah. der, der er en snak om en trend, ja, <laughs> um, hvilket er lidt fjollet. Jeg tror faktisk, um, at det var Ivy Oak, der sagde det på jeres podcast episode her tidligere, um, hvor de snakkede om det her med, i forhold til venstrehåndet. Yeah. Det er den bedste analogi nogensinde. Mm -hmm. øhm, eller ikke analogi, sammenligning yeah. nogensinde. Øhm, men det her med, at det handler jo faktisk ikke om, altså venstrehåndet, det er det der med, at man har jo lært, hvad børnene skulle vokse op til at være højrehåndet, så man lærte ligesom det. Min bedste far var venstrehåndet, men blev opdraget som højrehåndet. Og så var der på et tidspunkt, hvor man indså, når man kan også bare lade børn være venstrehåndet. Og så lige pludselig, så blev der, og så kom der rigtig mange venstrehåndede børn. Og det er jo nok ikke, fordi de synes, det var trendy at være venstrehåndede. Det var bare, fordi de endelig fik lov til at være det mm. Og det er det samme, man ser her i forhold til transkønnethed. Og det handler også om, at ikke nok med, at vi får flere muligheder for at være der. Der er også bare en information. Som du snakker om, Nadja, du havde jo ikke nogen måde at få information fra. Så det der med lige pludselig, har vi også et fællesskab, man har online øh, research, der er muligt at gøre. <laughs> så det er også Øhm, nemmere at fornyde af, hvem man har sat ord på det. Og det er jo kun en god ting. Ja. Øhm, igen, det der med trend, at man ser det som sådan en dårlig ting, som sådan en, uh, vi hjernevasker hinanden og sådan noget. Men hvorfor er det en dårlig ting, at folk kunne sætte ord på, hvem de er? Ja, det ja. hmm. Jeg synes, det kunne være interessant at øh, høre lidt af... Jeg skal lige høre, der er flere fordomme, vi skal have på bordet, inden vi går videre. Mm. Øh, der var en... Øh, nogen øh, folk kalder os crossdresser, tomboys og... Oh. Øh, hvad ellers? Jeg ved det ikke. <laughs> Alt i forhold til tøj udtryk. Lige ja. præcis. <laughs> ja. Jamen, altså, især for transkvinder bliver jeg gerne mødt af en bestemt gruppe mennesker på nettet. Mm. Øh, vi har snakket en lille smule om dem, da vi sad uden for den der hedder TERFs, blandt andet. Gender criticals, transforber. Mm. Øh, er vi bare af feminine mænd, der klæder sig ud i dametøj og ude på at invadere kvindernes safe spaces, mm. som de ja. kalder det. Og det er en udbredt fordom, det der. Og mm. jeg, ved ikke, hvor... altså, jeg ved ikke, hvorfor den er blevet så stor, men det er den altså blevet især i England. Ja. Mm. Øhm, men ja, er... jeg ved ikke, hvordan jeg skal prøve at forklare dem det her, men det er så langt ude at tro, at man går igennem alt det her. Fordi uanset hvad folk tror, så ja, det er blevet nemmere at være transkønnet men hold kæft, du møder stadig meget diskrimination rundt omkring i samfundet. Mm. Det, er ikke, det er ikke automatisk et nemt liv at være transkønnet Ja, vi har det bedre. Hmm. men du møder også meget modstand mange steder fra. Altså, nu kom vi ud med en undersøgelse for ikke så længe siden, da undersøgte lgv personers øh, leveforhold i Danmark blandt andet. Og der er det 52,5% af alle transkønne, det er så dem, der har fået juridisk kønsskifte, som ja. ikke har noget job. Okay. 52,5%. Og ja, noget af det kan godt skyldes, at de har ubehandlet kønsdysefri, der gør, at de har det dårligt mentalt, der ikke kan arbejde. Men altså, det beskriver måske en ret voldsom diskrimination på det danske arbejdsmarked ja. over for transkønnet. Mm. Ja. Og det var kun ét aspekt, altså det var gennem ja. hele, alle de aspekter, hvor man kunne se, at transpersoner havde det svært. Og ja. det var, øhm, de gjorde meget op i at sige, at det var ikke med fokus på kønsidentitet. At det var ikke fokus på, at man havde det, de havde det dårligt velværd på grund af deres, fordi de er transkønnet, men i forhold til den diskrimination, de med. Ja, netop. Ja. Ja. Så jeg ved ikke, hvordan nogen kan tro, at man, skal, man vælger det her. Fordi, altså som jeg plejer at sige, altså jeg gik fra at blive set som en cis mand. Jeg en mand, der sig. havde alle privilegerne. Jeg havde sammen. alle privilegierne, havde mm, alle privilegierne mm. og dem valgte jeg at smide vinduet for at være mig selv. Ja. Mm. Altså, nu er jeg færre privilegier end en cis kvinde. Altså, mm. Ja, præcis. <laughs> ja. Det, det ja. Jeg er sgu ikke noget aktivt valg, det her. Det er, fordi jeg ikke kunne. Jeg kunne ikke mm. fortsætte på den anden måde. Nej. <laughs> og det minder mig lidt om, at øh, jeg gerne vil ind på det her med forskellen, hvordan at man bliver mødt af omverdenen som transmand og som transkvinde. Mm. Hvor tror I, der ligger de største forskelle? Jamen, jeg altså, kommer jo allerede godt ind på det i forhold til, at transkvinder generelt... Transkvinder er jo generelt, som du siger, det her med, at de bliver set som sådan nogle øhm, altså, voldsforbrydere eller perverse ting. Eller, ja, nu siger en der ting, fordi det er harmonisering. Ja. Øhm, og alle de her ting, altså det er som om, at de netop er sådan en, de gør det for at skade andre. Eller ja, især skade kvinder, mm. hvilket er... Ja, du har jo allerede forklaret rigtig godt, ja, For ja, ja, ja, det er det. absolut åndssvagt. <laughs> så transkvinder, og transkvinder har generelt også været mere ude i søgelysthed, hvad diskrimination gennem årene, altså det har været, jo jo, det har været mere repræsentation i gods af transkvinder i medierne, men ofte har det været dehumaniserende repræsentation, hvor man har gjort grin med dem, mm. eller man har udstillet dem som skurke, hvor transmænd i lang tid har været usynlige. Ja. Vigget selvfølgelig heller ikke har været fedt, men jeg vil, sige, jeg, hellere, jeg vil hellere være usynlig end at ja. være bange for at blive hate crimes. Man, man kan ja. sige, en, en af de største forskeller her, tænker jeg især, hvis vi begynder på medicinsk situation, mm. for eksempel, det er, at de fleste transkvinder, eller transmænd, når de begynder på testosteron jeg siger ikke, at alle kommer til at passe, men rigtig mange gør. Yeah. Altså, det vil sige, at de bliver set som cis-mænd i samfundet. Hvilket vil sige, at de, de, er op, de er ikke er lige så synlige, som jeg er, når jeg går mm. ud i samfundet, for eksempel, eller andre transkvinder er. Sige, at det, og det er netop derfor, de har været usynlige i det, er, fordi folk simpelthen dårligt nok af, de eksisterer. Ja. <laughs> øh, der er transkvinder ikke helt så heldige, og det er det, vi har en udfordring. Fordi så begynder vi igen med det der med, hvordan ser en kvinde så ud? Ja. Øh, og så begynder man lige pludselig at koge kvinder ned til at være nogle ganske bestemte få uh, stereotype forestillinger om, hvordan en kvinde er. Og det rammer jo ikke bare mig og andre transkønnede kvinder, det rammer jo også cis-kvinder, som, uh, som ikke passer ind i den der stereotype forestilling. Så. Ja. Godt. Det er blevet tid til musik igen. Ja. Vi skal høre et nummer med Christine and the Queens, og øh, nummeret, det hedder et. Her hører du Christine and the Queens med nummer 1. Vi øh, skal fortsætte videre og tale om øh, transkønnethed, og vi er altså nået til noget af det lidt mere sådan, dejlige og positive. For vi skal tale lidt om transfællesskaber, og det man kalder mentoring, har jeg hørt. Det er et nyt ord for mig. Hvad betyder mentoring, og hvad, hvad sker der inde i transfællesskaberne? <laughs> uh -huh. Tag os med. <laughs> Where <did> to <it> start? <laughs> start. Jeg ved ikke engang, om jeg bruger transmentoring. Jeg tror, jeg bruger sådan lidt alle de her søskende begreber. Sådan det der med, at oh, man er trans storebror, og det er trans yngre søskende. Så jeg plejer at sige, altså, jeg sagde det faktisk bare, da jeg snakkede øhm, om Simon med dig. Sådan jeg, jeg sagde det der med, at det sekund, at jeg mødte ham, så er, jeg sådan et, så er det trans storebror. Sådan en <laughs> følelsen, der kommer igennem, det sådan lidt skal vi beskytte dig gennem alt, guide dig gennem alt. Altså, det er bare sådan en følelse, at man får automatisk, når man møder yngre transpersoner. Um... Simon, du ligner det, du skal reagere. Ja. Vil du være min storebror? Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg <laughs> oh, gerne, Simon. <laughs> nej. Tillykke. Jeg er ved at dø, og ser herovre. <laughs> altså, jeg synes for det første, at det her begreb med at være hinanden store og små syskende, er så fint og så cute. Og øh, før vi startede det program, og vi skulle koordinere gæster og sådan noget, så sagde godt det der til mig, jeg har haft så svært ved ikke at sige til dig, Simon. Nora sagde faktisk, at han måske gerne ville være din storebror. Er det rigtigt? det er, rigtigt. Ja, det er rigtigt. Åh, jeg tænkte, at det skal jeg ikke blande mig i. <laughs> men det er sådan en ting, ja. altså jeg havde en, eller det er i hvert fald, jeg føler, det er blevet en ting nu, hvor transmiljøet er mere vi er blevet bedre til at kommunikere med hinanden og finde hinanden. Mm. Altså, jeg havde også en trans-storbror, øhm, som var den eneste trans-person, jeg kendte, og jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort med den her person. Fordi det var to dage efter, at jeg at jeg var transkønnet, og jeg havde siddet og grædt i to dage, og så skrev jeg til personen, vi har ikke snakket sammen, altså vi var Facebook-venner, og så skrev jeg sådan et, hvordan ved man, at man er transkønnet, og så var han sådan et, ja, vi kan lige uh, ringe til <laughs> Og jeg har opdaget nu, at når en person skriver, hvordan ved man, at man er transkønnet, så er det fordi, de er transkønnet. Ja. <laughs> man får tit dem, der fra mennesker, man faktisk ikke rigtig kender der bare ved, man er transkønnet og siger, hey, hvordan ved man det? Og så siger man, yes, nu, lad os tage den. Og så har man snakken, hvor man siger, du kan kun selv vide det, og det handler om at finde dig selv, og lige med hvad du kommer frem til. Ja. <laughs> ja. No. Jeg, jeg kan huske, at jeg var sådan et, nej, giv mig svaret. <laughs> men, <laughs> det, men det er rigtigt nok jo, man kan jo kun vide det selv. Ja, ja, Den, den snakker jeg har haft med rigtig mange. <laughs> ja, præcis. Ja. Ja. Øh, altså, jeg plejer også at kalde uh, som min mine brødre og søstre. Ikke? Hmm. Det er jo det, de er man får sådan en form for familie i det her fællesskab her. Ja. Øhm, men nu, vil jeg også, nu nævnte jeg så også tid tidligere, som jeg er med i, den hedder transperson i Danmark. Hele, det største formål med den forening er faktisk lige netop at skabe fællesskaber i miljøet. Så, så vi har nogle, øh, nogle aftener, hvor vi mødes som rigtig weekenden i forskellige byer rundt omkring, og hygger os og får noget god mad ved at borgle i Odense i sidste weekend. Øhm, What? er hvor hyggeligt. Du kan bare sige et opslag på min profil, så kunne du også tage Ej. <laughs> Så kommer jeg. <laughs> øh, og sådan en møde, så kommer der også nogen, der er helt ny og har brug for noget råd og sådan noget, og så får vi snakket om det. Og jeg har jo også haft den der med rigtig mange gange, at jeg, jeg, jeg må nødt til sige til dem, jeg kan jo ikke fortælle dig, om du er transkøn eller life. Mm. Det kan man ikke. Det er kun en selv, der kan vide det. Øh, men jeg, siger, jeg plejer så at sige til dem, men, men at altså, jeg kan genkende rigtig meget af dig selv i mig, så måske er du... Men det er kun dig selv, der kan vide det. Ikke? Øhm, og så har jeg gjort rigtig meget ud af øhm, at tage ud med folk første gang i offentligheden. Øhm, det har jeg gjort med en del stykker. Fordi det var noget, jeg virkelig savnede dengang, jeg sprang ud. Fordi jeg kendte godt nok en anden, men hun var, ikke i, hun var ikke så langt i, i sin proces, som jeg var. Så jeg var foran hende. Så jeg havde ikke rigtig den der person, der kunne tage mig i hånden og gøre alle de der førstegangs ting. Det måtte jeg gøre selv. Jeg troede, jeg havde nogle sidstkønne vinder, der kunne hjælpe mig med det, men det kunne de ikke rigtig, Nej. åbenbart. Mm. Æm, desværre. Så, så det har jeg gør rigtig meget ud af, at det skal andre helst ikke gøre. De skal gerne have nogen, der tager dem i hånden ud første gang. Mm. Ja. Ja. Så det lyder som om, at du æh, har været storesøster for mange transpersoner, altså, hvor du måske ikke selv havde den her. Altså, du har savnet det selv, og så, så Jamen, kan du gøre det den anden vej altså, Jeg savnede det rigtig meget. Ja. Æm, så jeg prøver at være det for andre. Ja. Det. Og øh, når man lytter med dig ude og hører, at du siger, at vi har den her organisation, der hedder Tid Transpersoner i Danmark. Ja. Hvor kan man øh, finde jer hen? Vores hjemmeside den hedder Transpersoner.dk. Ja. Så det er lige ud af ja, det er lige så <laughs> øh, altså, tider sådan Traditionelt har det mere været for dem i det feminine spektrum. Mm. Øh, den startede faktisk med at hedde i Danmark. Øh, men der, altså, det har altid været transpersoner, der var velkomne i den forening. Men, men det var, fordi der var vi tilbage til dengang, hvor det hedder transseksuel og transstil. Mm. <laughs> det er der, den stammer fra. den er tilbage fra 94. Det er en gammel forening. Ja. Øhm, så mange af vores medlemmer har været i det feminine spektrum, og så har de gerne været lidt ældre. Mm. Øh, fordi mange af dem i det spektrum øh, når sådan ligesom i midten af slutningen af 30'erne, midten af 40'erne, og så sidder de lige på der, og så, wow, det er jeg sgu nødt til at gøre noget ved det her. Mm. Og sådan har det været for rigtig mange tidligere, og det er det stadigvæk for nogen. Så det har ligesom været målgruppen, men vi er sådan ligesom... Jeg har også, efter jeg begyndte at komme ind i bestyrelsen, sådan ligesom på at udvide målgruppen, så vi også også fået lidt andre med. Så der er nogle lidt flere på min alder nu, end der var, da jeg startede. Ja, okay. Hvad findes der ellers af gode transfællesskaber? Jamen, altså, der findes jo foreningen for støtte til transkønnede børn. Det er jo med, det er familier. Altså forældre og yngre, altså transpersoner. Ja. Um, og så er der jo så hvis man bor i Odense, så er der jo Queer Café, mm. som er under Pride Hotter. Tag dig hen, please. Det er der med mødte Det der er jeg mødte Nora. Og det er så ikke kun trans, men øh, for transpersoner men generelt for queer-mennesker. Men der er en god chat af trans-unge. Øh, ja, og det er en gang om måneden i Ungdomshuset, første torsdag, hvor man bare kommer og spiller brætspil. Og Simon tæsker mig brætspil. Øh, <laughs> ja, <and ting>. uha. <laughs> men... Skal du ikke have hævn næste gang? Forhåbentlig. <laughs> du kan prøve. <laughs> Jeg kan så også nævne at i Odense, der har de også nede i den bar, der hedder Lambda. Yeah. Der har de T-gruppen, yeah. hvor der også er nogle, der vil komme. Under LKVT Plus Danmark har de også T-grupper i både Aarhus og København. Er det det der Aura-arrangement, eller Nej, hvad? Nej, Aura, det, det er noget for sig selv. Ja, okay, Aura, så... det er LGBT plus Danmark, som har noget for under 18 ja, queer. Dem okay. 18. Ja, dem for under de har i København og Aarhus, det er dem for dem over 18. Ja, så der er en mm -hmm. hel masse, og man kan også ofte google sig frem til det, øhm, og finde rundt og spørge rundt og sådan nogle ting. Det er virkelig, der er faktisk en masse fede fællesskaber, der gerne vil ja. tage folk ind. Det er ja. Og også i de lidt mindre bøger, eller hvad? <laughs> Ja, ah, det kniver lidt mere. Mm, ja, men okay. det, det begynder så småt at udvide sig. Jeg ved, Fredericia lige har... Øh, det er selvfølgelig også en større by, men det, mm. det, det er ikke en større i forhold til, når man alt var i København, ikke? Nej, øhm, nej, nej, nej. Der er begyndt med at åbne fællesskab Calling, Efter Calling Pride har også åbnet en masse fede fællesskaber, der begynder at komme, komme gode ting rundt omkring. Ja. Vil du tilføje noget, Simon? Øhm, også i øh, Der er der øh, en, en klinik, seksuelle sundhed. Øh, der giver de gratis... Øh, vejledning eller psykologhjælp. Nu gør jeg det sådan lidt med de der fingre der. Ja, omgivning, tror øhm, eller det. Ja, mm -hmm. øhm, hvor du kan snakke øh, med nogen, som har en eller anden god, eller har meget god forståelse med transpersoner og nonbinære. binære øhm, Og det er så for under 33, et eller andet 32, øhm, men de er fantastiske. Øhm, og de er mega gode til at sådan så snart du har fået en tid at være hos dem. Så hvis du virkelig, øh, hvis du er dårlig til, at, sådan, du er måske lidt nervøs til at spørge, og vi gerne have igen. Det gør de med det samme. De spørger dig, vil du gerne med næste gang, skal jeg sætte dig på en tid mere? Det er, og altså, de gør det jo. Det ved jeg ikke, det, det, de er bare mega engageret. Det er mega fedt. Et Klinik for seksuel sundhed? Ja, Juden. Og så er der også øh, online, så er der den her Facebook-gruppe. Man skal, godt nok øh, gerne have en personlig invite. Det er sådan, det er, fordi det er netop for at sørge for, at folk, ved, at det er ikke er transpersoner, kommer ind og være nedad mod transpersoner. Men heldigvis så kan man tage en snak med admanden derinde, som hun er ret god, øhm, synes jeg i hvert fald, øhm, som hedder altså Danmarks Transkundet. Igen, det er, at man skal helst kende en transperson, der kan få en ind, men også transpersoner holder med at finde hinanden, mm -hmm. hvor man kan blive inviteret ind. Og det er sådan et sted, hvor man så kan skrive ind og sige, hej, jeg er en transperson, der bor i den her by, er der andre transpersoner i nærheden? Og så mm. kan man, hvis man ikke har et fællesskab der, så kan man skabe et fællesskab. Mm jo også smart. Og hvad gør man så, hvis man sidder og har en fornemmelse af, at man er transkønnet, men ikke kender nogen? Hvordan får man ligesom startet et fællesskab med nogen? Jamen, så kan man jo så gribe fat i de her forskellige organisationer, og så er der forskellige rådgivningssteder også, hvor man kan ringe ind. Ja, altså, i Danmark har også det, der hedder Transit. Så der er et tilbud, du kan ringe ind til, hvis du er i tvivl med de her ting, og deres generelle rådgivning kan du ringe til. Der er en hel masse queer-fællesskaber rundt omkring, som man kan række ud efter. Fedt. Det her med, at man øh, er, er transperson, og man kender nogen, der, øh, der er over, altså der er transition, eller sådan, der er, der er på vej ud. Kan det skabe en eller anden form for sådan for ambivalence? Eller uh. hvordan kan det? Det er jo lige stængt til dig nu er? Jeg færdisk godt taler meget herover. Det, det er noget, som jeg øhm, har oplevet et par gange, fordi det der med den ene ting, er er møde en person, som er ung og lige kommer ud af transkønnet og man så møder dem efter de her om ud. Noget andet er, når man kender en og deres æser knækker, som man jo siger, okay. at de kommer ud som transkønner og sådan nogle ting. Mm. Hvor jeg, som jeg snakker med dig om, jeg oplever i hvert fald meget til den her ambivalence, at jeg er, øh, jeg er så glad på dine vegne, jeg er så lykkelig for, at du har fundet dig selv, og jeg glæder mig til at støtte dig, men også en frygt og en bekymring for, hvad de skal snart ud til. Det her med den her medicinske gatekeeping, der er ved CKI, og diskrimination, og hvad man kan miste, fordi folk ikke, folk ikke vil acceptere en. Så det her med, at man, det, det er sådan en mix af, jeg er så glad på din vegne, og jeg er så bekymret, og det kan være en meget, meget ambivalent oplevelse. Lidt den samme ambivalente oplevelse, som man oplever, når man selv kommer ud, fordi man jo kan genkende ja, det. Det mm. ja. altså, er det. Jeg er som regel meget klar i med de fleste af dem, som skriver til mig og spørger om det her. Jeg siger, at du kommer til at miste noget, ja. og det skal du være klar til. Ja. Øhm, fordi man er nødt til at forberede dem på det, fordi der vil være nogen, der ikke kan acceptere det. Mm. Og der vil være nogle ting, du måske ikke kan efter, som ja. du kunne før. Men så er der heldigvis også ting, man kan bagefter, så man ikke... Ja, ja, ja. Og det er jo sådan en ting, er det, Jamen, det er. Men, men man er ligesom nødt til at vide, at ja. det kommer ikke uden en pris, desværre. Præcis. Det er det. Men der er også mange gode ting ved det, ja. det. Ja. Det er forhåbentlig, det var. Ja. <laughs> <laughs> Vi skal høre et musiknummer, og det er en kunstner, der hedder dansk kunstner, der hedder Jura, som sammen med Ydegirl har lavet det her nummer, der hedder Someone's Life Work. Her fik du Jura og Ydegirl med Someone's Life Work. Vi er ved at være nået til vejs ende her i sidste afsnit af Køntekst og hele muligt Tjavsen i dag om transkønnethed. Vi øh, har givet en masse anbefalinger til, hvor man kan gå hen, hvis man savner et transfællesskab. Og øhm, om lidt så går vi mere til de sådan, mere hardcore anbefalinger. Bøger, <laughs> podcast, tv serie hvad, hvad der ellers findes. Men først så er der lige en sidste fordom. Vi var inde på fordom tidligere. Der er lige en sidste fordom, som vi gerne lige vil have afkræftet. Det er noget med enighed, Noah. Yeah. Take it away. Okay. <laughs> um, men det er den her tanke, som faktisk mange minoritetsgrupper oplever, det her med, at øh, folk forventer, at alle i minoritetsgrupperne er 100% enige med, hvordan man skal definere begreber, hvordan man skal øh, leve op til nogle bestemte krav og alle de her ting, øh, hvor vi sidder her og snakker om, at Bare her har vi jo set, at vi, har, vi, vi er generelt okay enige, men vi har nogle variationer af, hvordan vi sådan beskriver ting og sådan noget, og det gør altså en forskel. Og der er sikkert mange, der lytter med her, som er transpersoner, som ikke er enige med det, vi har sagt. Og det er bare vigtigt at sige, at vi kan ikke repræsentere alle transpersoner i hele Danmark eller verden, Nej. Øhm, fordi vi er kun tre transpersoner. Mm. Og alle er sin egen. Ja. ja. Mm. Vil I tilføje noget, Nej, Simon? Nej, det, det her. Nej, nope. Vi var enige om det. Ja, var det kan godt være uenige. <laughs> det er okay at være uenig. Smukt. Um, så vil jeg høre jer, om I har nogle uh, anbefalinger sådan helt generelt. Uh, det kan være noget, der har med det her emne at gøre. Det måske gerne være noget andet. Det er simpelthen jeres lille talerør til. Uh, gerne noget kultur af en eller anden art, som, uh, som, som, I, som I synes, opfordrer lytterne til at kaste sig over. Hvem vil starte? altså, ja, jeg kan godt starte. Ja. Um, der er den her bog der hedder All Boys Are Blue, den er godt nok engelsk, det håber jeg er okay, af George M. Johnson, som er en nonbinær øh, forfatter. De var ikke kommet ud som nonbinær, der da bogen kom ud. Jeg tror, de kom ud sådan to måneder efter. Så i bogen, så skriver de godt nok øhm, om, ved, jeg er godt nok stadig en dreng og sådan nogle ting, men beskriver også sin kønsidentitet som queer igennem det. Og bogen er en, en essaysamling om deres liv som queer og sort, så der er det intersektionelle kryds og er generelt en rigtig, spændende fortælling om at være minoritet øhm, og føle sig anderledes, øhm, og den er rigtig god at læse. Den er rettet mod teenager, og den er rigtig god at læse øh, som queer, fordi man kan relatere rigtig meget til det, og så er den også rigtig god at læse som ikke queer, eller som ikke LGBTQ+, fordi man også kan læse det og så se forstå det fra et andet perspektiv, og øh, de er også rigtig gode til at fortælle, jamen hvad kan du så gøre som en, der vil støtte en person, du kender der er LGBTQ. Så den kan jeg rigtig godt lide. Fedt. Og øh det mener mig lige om, at øh, det kunne være fedt at lige give lidt, øh, hvad hedder det? lidt, lidt, lidt anbefalinger også til lytterne i forhold til, hvis man ikke er transperson, men gerne vil være en god allieret. Har vi lige et par tips til det, inden vi går videre med anbefalingerne? Og altså om, hvordan man skal være en god allieret Ja, præcis. <laughs> altså, det allervigtigste er at støtte personen. Øh, man behøver måske ikke forstå alt, men man skal prøve så godt at acceptere ja. det transperson, som de er. Og så er det sådan noget med, at når... Du for eksempel oplever, at nogle fejlkønner personer altså siger han om mig for eksempel, at du så, så må du gerne gå ind og rette dem mm. yeah. og sige, at det, det, er ikke, det er ikke det, de her. Yeah. Øh, og hvis man har overskud til det, det kan godt være svært, så må man godt sådan indimellem lave nogle støttende kommentarer under artikler omkring transkønnet, fordi det kan godt blive meget, meget negativt i de yeah. kommentarspor. Ja, yeah. så man ikke står alene om det. Mm. <laughs> Lige til det før, øh, det der med, at, øh, hvad nu det hedder, at øh, fortælle, hvis man har mis Kønnet, ja. Fejlkønnet. Fejlkønnet. ja, jeg synes ja, miskønnet, det... så oh, det er sådan... Ja. Okay. <laughs> øhm, jeg er <gør> gammel. <laughs> øh, jeg har en anden øh, transven, øh, og vi er øh, øh, øh, miskønnede venner. Altså, vi <laughs> sørger for, at, at folk i hvert fald ikke tager fejl igen, <laughs> så, mm. så de får et strengt. Det er hanham, og det er... De dem. <laughs> ja. jeg har oplevet det fra Simon, hvor jeg kom til at øh, fejle Simons ven. Øhm, og det var, det var jeg faktisk rigtig glad for. Så, øhm, så det er måske også noget med at tage godt imod, hvis man bliver rettet. Og ikke blive nærmet over, at der er nogen, der er rettet på hende, men bare være sådan, gud ja, tak for din hjælp. Det lægger jeg ikke lige selv mærke til de der. Ja. Ja. Og altid være åben for at lære, fordi mm. vi, det udvider sig hele tiden, udvikler sig hele tiden miljøet, og hvad du ved om en transperson, ved du ikke om en anden transperson. Så det er også godt. Det er måske det der med, hvis du ikke kender et begreb, for eksempel der er en person, der kommer og siger, nu kaster jeg et begreb ud, jeg er kønnet, så kan du sige, hvad betyder det for dig? Og det er jo faktisk det vigtigste, det er, Hva, hvad betyder det for den person, der siger, at de er det? Mm. Yeah. Ja. Yes. Så en ting er, det er sådan helt generelt, det er ikke sådan meget med aller eller noget som helst, men det er sådan de der dybt, dybt, dybt, dybt overskridende personlige spørgsmål. Ja. Dem må man altså mm. godt lige vente med, man kender personen først. <laughs> Præcis. Det er ikke så vigtigt, hvad jeg har i bukterne. Ej, sådan, noget, er sådan, noget med, sådan noget med at komme og spørge mig, om jeg har fået operationen. Det, er sådan lidt... <laughs> det rager sådan set ikke dig, hvem vi skal have sex. Altså, det er sådan lidt... <laughs> ja. Der er rigtig meget godt en information generelt øh, spredt ud omkring på... Øh, selvfølgelig, man skal lige tjekke, at det er øh, queer-venlige eller LGBTQ venlige sider, men der er rigtig mange lister over sådan ting, som du måske ikke tænker over grænseoverskridende for transpersoner. Så man, kan, man kan lave sin research også på den måde. Ja, øhm, ja. Der har LGBT plus Danmark og FSTB også rigtig mange gode øh, ting på deres hjemmeside, hvis man ja. vil. Det var lige flere anbefalinger. Fedt. Og nu siger du FSTB. Det er og sådan. ordskyld foreningen for støtte til transkønne børn. Ja. Aha, yes, tak. Er der andre ting, vi lige skal have med her til lytterne? I forhold til øh, at være en god allieret? Mm. Øh, der var, øh, jeg kender nogen, som ikke er så vilde med at... Øh, der er, du ved, nogle gange finder, øh, især de unge mennesker her, som mig, øh, <laughs> øh, vi finder på pokalenavn, og øh, sådan noget som, øh, hey girl, og alle de der, sådan nogle, sådan nogle lidt, altså, de er ikke ment til at udlægge nogen, men en transperson, som er måske øh, rigtig sårbar øh, for, for sådan nogle for sådan noget. Øh, det kan være virkelig skadende, og sørg, sørg for så altså bare lige spørge vedkommende, ja. om de har det godt med det. Mm. Generelt prøver at undgå kønnesprog for meget mm. øh, om mennesker, hvor man ikke ved, om det kønnesprog er noget, der kan ramme dem. Mm. Det er måske ret godt. Mm. Ja. Ja, altså nu fik jeg nævnt, at jeg er træner inde i et hvor ligger. Der er rigtig mange, der har det der med at sige hey guys. Mm. <laughs> Ah, <laughs> ja, det må ramme som transkvinde, fordi man sidder der og sådan lidt, jeg er ikke. Ja, det det gør det også. En men der er også mm -hmm. nogen der mener at guy er kønsneutralt. Altså ja. guys, når man siger guys, så det er kønsneutralt. Ja, og, og det og det ved jeg godt at der er mange mener på engelsk, ja. ikke? altså det men ja. Men det føler ikke at jeg ikke. Nej, det er jo det, så, hvis Ej, ja. det rammer, så er det altså sådan ja. Jeg føler ja. ikke det er helt kønsneutralt. Jeg tror også hvis der var en hel gruppe, af, altså en hel gruppe af piger, så tror jeg ikke at en person vil komme og sige hey guys. Altså det så altså, det er der ja, sådan lidt, man kan godt se, om det er kønsneutralt. Men ofte så er det bare, fordi man mener det er sådan standarden. Ja, altså. mm. vi, vi har nogle non-binære i ja. vores klub også, ikke? Mm. Øh, der bruger de dem. Mm. Øh, og der er en af de andre trænere, der var der, han er så stoppet. nu han, han var også det der med, at når jeg skal snakke til dem alle sammen, hvad skal jeg så sige? Fordi så har han vant til at sige girls and, and boys mm. Og mm. Sådan, sådan. Så sådan var bare, bare sige everybody. Mm. Yeah. Mm vennerne. <laughs> ja, ja, ja. Et, eller andet, et eller andet neutral, hvor du inkluderer alle, hvor det ikke er et eller andet kønnet, at det skal være ja. på den der måde. Ikke? Altså, ja. det, det er ikke så svært, hvis folk vil det. Det vi er vores sprog. Ja. Ja. Vi, vi, ja, vi, ja. vi er bare blevet ja. indoktrineret ja, ja. til det der kønnet trof. Ja. Ja. Vil du sige noget, Simon? Bare kald dem mennesker. Ja. Altså Hej, mennesker. mennesker. <laughs> hey, folks. <Ja>. folks. <laughs> Anbefalinger på bordet. Sådan lidt omkring det at være en ally også. Nu kan vi komme ind med anbefalingerne. Yeah. Der er en podcastserie, der hedder Kønskrigerne, som er udgivet af Cybernavnerne. Og hvis man vil vide lidt om, hvad transkønnet kan blive ramt af, diskrimination og andre ting, så man kan ligesom øh, se det og vide, hvad det er, der rent faktisk bliver smidt i hovedet på os. Og så hvorfor det er så problematisk, Så vil jeg klart anbefale, at man går ind og hører den serie. Den er ikke slut endnu. Der kommer flere afsnit, som man skal bare følge med. Et. Jeg kan også sige at jeg er med i afsnit to. så, ja, så skal man høre den. Ja. Kønskrigerne. Hvad Simon? Øh, nogle af de anbefalinger, jeg er allerede blevet nævnt, så er, <laughs> for eksempel den der for klinik for seksuelt sådan noget. Øhm, Men så er der en Instagram-profil, øh, en engelsk. Øh, han er en transfyr, og den hedder You can call me as A -A så jeg ved ikke lige, hvordan med udtaler det, men ass. <laughs> så, så, øhm, men han er fantastisk, og han er øh, den sejeste aktivist, jeg kender på, medier, på sociale medier. Så jeg synes, at skal tjekke ham ud. Og øh, jeg har to anbefalinger. Jeg snyder totalt. <laughs> øh, jeg vil gerne anbefale... Øh, jeg skulle til at sige hele serien af Sex med B3 på, øh, på DR. Jeg har ikke selv set hele serien, men jeg har set det sidste afsnit, der, hedder, øh, der handler om transkroppen. Og det synes jeg var meget, meget fint. Og så vil jeg rigtig gerne anbefale en lille, en lille tegneserie, eller en lille graphic novel, øh, der hedder Super Late Bloomer af Julia Kay. Og vi skriver alle de her anbefalinger ind i episodeteksten i podcast-versionen. Nora, du har sige. Der var også den der øh, Et Helt Menneske. Ja, yeah. ja. Mm. Det er serien, som vi snakkede om tidligere ja, med lille Asta, der siger, at nu kan jeg endelig fortælle mine, mine forældre, at jeg er en pige. Æ, den hedder Et Helt Menneske, og den ligger på der. Tusind tak til øh, jer tre gæster. Hvor har det bare været en fornøjelse at have jer i studiet i dag. Og øh, jeg er blevet rigtig, rigtig øh, meget klogere, har fået stillet min nysgerrighed og fået øh, mange ting videre med. Og det håber jeg virkelig også, at jer, der lytter med, I har, I har fået. Æm, så vil jeg sige, at jeg lytter... Husk euforien, uanset hvilken, øh, hvilket køn I er, så husk euforien. Den, øh, den, øh, den hjælper jer på vej videre. Så øh, det her var sidste afsnit af Kønsex og hele muligheden. Og tak for denne gang alle jer, der har lyttet med. Tak til alle de gæster, der har været med undervejs. Og tak til jer på Instagram, der har hjulpet med at finde musik undervejs. Det har virkelig været en øh, stor hjælp. Vi har hørt musik hovedsageligt, der passer ind i de temaer, som øh, vi har talt om i de forskellige afsnit. Og jeg laver en playliste, som øh, har alle de musiknumre, vi har hørt undervejs. Æh, det, tror, jeg kan blive, øh, det tror jeg kan blive en stærk playliste. Den øh, deler jeg på min Instagram, så øh, hvis I vil have finger i den, så følg mig. The Sonja Rita med underskår imellem. Nu øh, skal jeg ud og fortsætte mit øh, virke som underviser, så øh, jeg vil give stafetten videre til dine to nye værter på, øh, med noget på spil. Det er Mille og William, og de har en ret god idé, I ærmet. De vil nemlig lave en sæson er Med noget på Spil, der handler om at være i 20'erne. Den hedder De Udødelige 20'ere, og øh, Mille og William kommer til at tage jer lytter igennem alle de sorger og glæder og struggles og hvad der end kan være, når man går igennem sine 20'ere. Så de næste to søndage, der sender vi genudsendelser her på 24.7, og derfor udkommer første episode af tredje sæson af Med noget på Spil den 8. januar, og det kan I godt glæde jer til. Tusind tak for denne gang. Vi slutter af med det uorganholige transnummer, hvis man kan sige det på den måde. Det er øh, nummeret Unholy med Kim Petras og Sam Smith.